Rubin, Dani, örökbecsügyét hallottak. Mindenki leül, nem fecsek kerül. Minden olyan tettet, mitől késészen vedhet egy nem tökéletesen kialakulása. És most nem is gondol, csak alpában horkol. Csak meleget termel azért, hogy egy perccel előtt költse ki a világ szörnyítójását. A központtól kapta, hogy maga alá rakja, érlelje szerényen, üldögélyen egy rémen, mindenki a saját maga cserélni. Már repedez a burkas, előbújik egy a lelküli egyén perverz és kretén, ő és férfi egyes, ha útszak lesz majd az én. eljé majd az a fényteli nap, midén népünk vagy hirtelen szint vagyon vajon mely megyünk urna elé, borítékba bezárt szavazattal. Vajon mely jegyben? Csak ezt kérdezem, Én s fejem nem szinik drútom forogni. S bármi felvillan, Csak úgy távlatilag, Szemre vételezem azt, hogy az mi. Őhet éjszakról némi éjszaki fény, De nyúlhat a Rusz mebbe mancsak, És a germánság, ma már fénybeli fény, Csak a telkevés házam akarja.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 Egy választás mely sors döntő, mert vissza nem vonható. Tőled úgy félek, hogy elrontott te már magyar szavazó. Tőled úgy félek, hogy elrohontott e, már magyar szavazó. Vajon mit hoz majd az a nap, mi ő népünk vagy színbal, mint villám?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 félek, hogy elrohontottem már, magyar szavazó! Őled úgy félek, hogy elrohontottem már, marha magyar szavazó! Időm eljön majd az a fényteli nap, Időm népünk a hirtelen szintval, Vajon mely egyben megyünk úrna elé, Toritékbazár tíbojainkkal? Zavoljunk szép magyar hazánkról, Itt ringott bölcsőnk, itt nevelt anyánk. Zengjen dalunk a széles rónaságról, Fej a bőség kicsit ontyanánk. Vénke föld, elbőmezőnk, Ezt este, ha erdőn tábor lobog, boldog jövőnk, két boldog új hazánkért éltek ők, e bátor harcosok, Ajtás köszönjük dolgozó hazánkat, dallal és tánccal ünnepeljük őt. Széles határon, napsütötte tájon, égan járunk boldog, hogy törők, Yeah, I love you Jó reggelt! Ma 2019. május 27-e, hétfő van. Jó reggelt! Borulték 10-12 fok, de lesz ennek még bőjtje. Ez ugye nem tudom, mit jelent, de tegnap annyi hülyeséget hallottam, hogy. Azt hát ma reggel fokozni nem lehet. Öreged. 13. kerületben és a Fidesz került többségbe. Ilyen még nem volt. Mármint ugye a 13. körzetben mi történt? Hát ott is a Fidesz lett a többség. Fidesz kapta a szavazatot. Kerületi szinten, ugye? Biztos. Hát én most néztem, a feleségemmel egyeztettünk, igen. Az egész Budapesten a Fidesz kap, fidesz többség volt. Úgy Egész Budapesten mihez képest, mert hogy a, a, az elem, az, a, a DK, a Momentum, és ha nem tudom ki a harmadik, azzal együtt többen vannak, mint a Fidesz. hogy maga a Fidesz, az, mint egy párt, az valószínűleg többen van. Itt vannak a választási eredmények, ugye megnézzük, azt mondja a 13. kerület. Várjon egy pillanat, azt mondja a 12., az én vagyok. 13. Nincs 13. kellett, eltűnt a térképről. Megvan. Csinálj valamit, bogarom. Nem tudom, nem reagál. Megnézem! Jó reggelt! Ne felejtsék, hogy este fél nyolctól nagyon messziről jött ember lesz az Aquarium Club volt lokájában. Ami a hangulatukat illeti, abban mindent szabad, az ég egy a beleértve leért, hogy a 14 éve a uliaknak nem való, ami az igazság tartalmú mondatokat illeti azzal erősen óvatosan. Jó reggelt! Jó reggelt, Fiaróz! az zenéhez csatlakozom, jó reggel Zuglóban, ha megnéz már földet. mi lesz Zuglóban? Legyen szó, szóval mondja már meg azt is. Nagyon megköszönöm. Jó, rendben van. Csak egyet. Köszönöm el... szépen. Köszönöm. A hombal a telefonja az reagált reggel erre a 24hu Nézzük hát, hogy Zugló reagál. De lehetséges, nem kell megnyomnom semmilyen gombot. Ugye részletes adatok. Azt mondja... Igen. Jó reggelt kívánok! Nagyon-nagyon örülök, hogy a Momentumnak sikerült, és hogy két képviselőt küldhet. Az lehetséges, hogy de a Momentum Igen. egy engem is a sorai között tudhat, akinek halvány lilagűze nincs, hogy miért szavaztam a Momentumra. Valószínűleg azért, mert az ifjúság arra szavazott, és azt gondoltam, hogy miután én már annyi rossz döntést hoztam az elmúlt időben, tehát óvattal. Ön kire szavazott? Én a Momentumra. És megmondja, hogy miért? Igen. 40 éves barátság fűz az édesanyjához Andrásnak. Ki az András? Te Bocsánatot kérek. Ne haragudjon. Te de ez körülbelül olyan, mint amikor valaki... Ne majd ne már, ne haragudjon. Ez legutóbb olyan, mint amikor valaki azt mondta, hogy azért fog majd valakivel szimpatizálni, mert ő is ceglédi. Én nem a lányom miatt mentem el szavazni, hanem magam miatt, amit elrontottam. Hogyha önnek vannak 40 éves barátságai hogy gratulálok hozzá. De eddig ezeket miért ne fedezte fel? De természetesen tudomásul veszem, hiszen azt mondtam, hogy ami a hangulati mondatokat illeti, abban maximális szabadságuk van. Legfeljebb a gálám kimegy öntől. ami a hallgató betelefonálását illeti, mármint az előzőét. Ott azt tudom elmondani, hogy a Fidesz-KDNP 31,72%-ot ért el angyalföldön, a Momentum 2137 ot egészen elképesztő. A demokratikus koalíció pontosan ugyanannyit ért el, mint a Momentum, ami elképesztő, tehát ketten együtt többet érnek el mint a fidesz kdnp az MSP elért 1354-et, amin azért az ember elgondolkodna ott Angyalföldön, tehát ami a Momentum DK MSP asát illeti, nekik együtt Angyalföldön 43, 53, nagyjából 57 százalékuk van, hát azért azzal már lehet jerni. És ezzel egyébként, és mit csak alig telt el pár perc, és a Barbarót nem is játszottam végig. Um, én most hónapokig nem leszek, és ha azt kérdezik, hogy ez ügyben van-e hiányérzetem, korábban lehet hogy, lehet, hogy lett volna, most nincs. Én most arra vagyok kíváncsi az elkövetkezendő hetekben, és hónapokban miközben mikroszkóppal nem fogom nézni, hogy vajon az ellenzéki pártoknak mennyire ment el az eszük, és mennyire nem, hogy mindaz, ami most történt, az mennyire képesek a szó jó értelmében apró pénzre váltani az önkormányzati választásokon. Ami Budapestet és az országot illeti, miközben fülényes győzelmet aratott a Fidesz, és miközben szinte semmilyen reményük nem vált valóra az Európai Unióban, az, ami most bekövetkezett, semmilyen vonatkozásban nem jelent egy győztes receptet az októberi önkormányzati választásokhoz. Szeretném önöknek elmondani, hogy sok minden dacára nem lettem kormánypárti műsorvezető. Ellenzéki műsorvezető sem vagyok, próbálok evickélni a napi történések között, beleértve, hogy kinek a 40 éves barátságával kell nekem azonosulnom annak érdekében, hogy ő oda szavaz, miközben ez nála lehet, hogy egy fontos szempont, de nálam az ége jött a világán semmit se ér. Mondhatni pontosan egy fabatkát ér. A héten valakivel beszélgettem, akit nem mondhatok meg, aki egy szocialista politikus, egy meghatározó szocialista politikus, meghatározó embere. Még a civilapályán című műsor előtt beszéltem vele, ahol szóba került az, hogy vajon mennyire hozható szóba a pénteki majd szombaton műsorba kerülő adásban arról, hogy kampányát, kampánytechnikáját tekintve a DK mennyire szállt rá a magyar szocialista pártra, és mennyire hagyta az kibontakozni, illetőleg a szó jó vagy rossz értelmében megfelelő rész húzandó a lepattanókat mennyiben használta föl, miközben saját gondolatuk is volt, de azért nagyon sok gondolatot, és azt itt tapasztalhatták az új Istvánnal való beszélgetés sorozatban, az MSZP-től vettek át. Természetesen az a fölényes győzelem, amit arattak, az nem lehet önmagában ennek a hatása, de amióta kettévált a Magyar Szocialista Párt, Demokratikus Koalíció és Magyar Szocialista Pártá, azóta azért nincs igazán béke az olajfák alatt, és óriási kérdés, hogy miután megszületette egy sor megállapodás az őszi kormányzati választásokra, ezt most a fülényesen az Európai Uniós választásokon győző demokratikus koalíció az elkövetkezendő napokban, hetekben, hónapokban készpénzre akarja-e váltani a szónak abban az értelmében, hogy átírja a névsort? Ha józan eszemre hallgatók, akkor azt gondolom, hogy bármi is történik, a színfalak mögött fog történni, és csak és kizárólag megerősödve fog ebből kijönni az ellenzék. Ha a realitás érzékemre hallgatok, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy örülök, hogyha ebből négy megvalósul, miközben minimum hatnak kéne megvalósulni ahhoz, hogy az ember optimista legyen. Isten óvjon bennünket attól, ami ki tudja, hogy bekövetkezik-e, de vannak rá esélyek, nem is kis számban, hogy a demokratikus koalíció azzal a gyűzelmi árnyékával borul az msp re amely nem fogja bírni ezt a nyomást hozzá, vagy nem fogja bírni ezt a nyomást sem a párt, sem pedig nem fogja bírni ezt a nyomást, az a bázis, az a hallgatói néző, de leginkább szavazói bázis, amely ezt a pártot fenntartotta. Én azért szavaztam a momentumra, mert nem akartam orbe fogva szavazni. Tudtam, kikre szavazok, Pénteken hosszan beszélgettem Donát Lászlóval, miközben a beszélgetés nem fogom önök elé tárni, és az nem volt minden vonatkozásban pozitív a lányával kapcsolatban. Kicsit furcsán is éreztem magam, mint a szülő értekezletre hívtam volna Donát Anna apját, Mégsem bántam meg, amiben Donát Lászlónak a nagyvonalú reagálása is benne volt, valamint az, hogy nem lettem le ebben a 14 éve oliaknak nem is felette, és igen seggé korlátozott műsorban, hogy mit dugom az orromat olyan dolgokba, amelyekhez semmi közöm nincs. Sőt. Rám kifejezetten jó hatást gyakorolt az a beszélgetés, amikor egy órán át Újhely István és Cseh Katalin társaságát élveztem, és bár van valami robotszerű Cseh Katalinban, úgy, mint Donát Annában, ezzel együtt a fiatalságuk, a romlatlanságuk, és a romlatlanságukra ott van a példa. Cseh Katalin tegnap úgy örült, ahogy 1998-ban örült utoljára a Fidesz. Amikor én arról mesélek önöknek, hogy foci után, vagy foci alatt milyen fantasztikus érzés az, amikor egy csapat örül a gólnak, majd a végén örül a győzelemnek. Nos, ezt az örömöt tegnap egyetlen egy pártól láttam, és az nem a Fidesz volt. Az a Momentum volt. Hogy hogyan fog majd a Momentum viselkedni 2000, ki tudja hányban, erre azért nem tudok önöknek válaszolni, mert amikor én 1998-ban láttam a Fidesz örömét, én nem tudtam, hogy a Fidesz hogy fog örülni 2010-ben. Mond mi a Momentum. Nem tévesztettem őket össze a mi hazánk mozgalommal. Minden kettő kezdődik. Soha nem szavaztam itt. És ha azt kérdezik rá, hogy büszke vagyok-e, minimálisan se. De azt gondolom, hogy megengedhetem meg azt a luxust, hogy szabad legyek. Ez a műsor szabad. A civil civilapályán az az ATV műsora. A Kejfej fejáncsi az az én műsorom. Büszke vagyok a pályára. de ott én nem élvezek olyan szabadságot, mint itt. Én soha nem élveztem televízióban olyan szabadságot, mint a rádióban. Volt, hogy visszaéltem ezzel a szabadsággal, bár azzal visszaélni nem nagyon lehet, de maga az a szabadság, mint egy ilyen rádió műsor biztosít, az végtelen. A gondolatszabadság. Beleértve, hogy az ember meghallgat mást, és aztán az a dű, ami abban a telefonban a hölgyel bellem kiborult, azt nem Fekete Gyűr András választotta ki. Azt a hölgy váltotta ki, aki nem először telefonál, aki e-maileket küld nekem, miközben nem vagyunk ilyen viszonyban. Most megkapta a magáit. Pontosan azt kapta meg, ami neki való. Ha megsértődik Sértődjön meg. Semmi olyat nem tettem, amit meg kéne bánnom. De nagyon szomorú vagyok, hogy 2019. május 26-án azért szavaztam a Momentumra, amiért. Nem jó az, amikor az ember azért szavaz valakire, mert jobb híján. De jobb híján még mindig jobb, mint orbefogva. Néztem, hogy megnyilvánult a -e Karácsony Gergely, semmit nem találtam Puzsé Robertnek a megnyilvánulása, amely szerint neki közel van az LMPhez, hez nagyjából gancegál, mint a Stráhéhoz való viszony az Orbán Viktornak. Tehát barátaim, barátaim, amíg az én hasztomat teremtik meg, és abban a pillanatban, hogy valami kudarcot vallanak, ami nekem egyébként az én egyéni boldogulásomban hátrányt lehet, vagy jelenthet, akkor el van a bocsájtva. A szó idézőjeles értelmében, e tekintetben a miniszterelnök úr és Buzsér Róbert még egyszer mondom, ebben a baráti politikai értelemben senki áziak. Nem a három testőr. Nem az egy mindenkiért, mindenki egyért. És ha azt mondják, hogy ilyen a politika, akkor azt tudom önöknek mondani, hogy én nem vagyok politikus. Soha nem voltam. Nem is sikerülne nekem. Emberileg ez a teljesítmény, ez nulla. Miközben el vagyok, attól is keseredve, hogy az ország ilyen mértékben támogatta a Fideszt, hogy egy ország megvezethető -e? tartok tőle, hogy egy ország nem megvezethető. Egy-egy ember megvezethető, de egy ország 52%-a alkosságnak nem megvezethető. Úriási kérdés, hogy ez a hatalmas erő, amely... Most maradjunk itt a szűkepátriánban itt Budapesten júzan tud-e maradni, és képesek-e megnyerni az önkormányzati választást, amire matematikai esélyük, a matematikai esélyük nagyobb van, mint bármikor máskor. Ez nem igaz, mint az elmúlt időben. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Csak meg szeretném önnek erősíteni, hogy tényleg nagyon-nagyon boldog voltak a momentumosok, sok barátom van, aki ott aktivista, aki részt vett ott az eredményváron, és kaptam a különböző szelfiket és képeket a Messengeren. Végtelenül boldog voltak, és nagyon örülök nekik, hogy ennyire sikeresek tudtak lenni. Rájuk remélem, Igen, rájuk szavaztam. És most ne, tényleg nem akarok kopipésztelni, de ugyanezekkel az indokokkal, mint ön. Tehát is, a momentumot, volt, és tudom azt, hogy most ezeknek a fiataloknak lendületet kell adni. Önök, gondoljál, hogy milyen szituációban vagyok, én aztán visszaadom a hangot, amikor egyébként úgy szavazok a Momentumra, hogy közben élő első találkozásom után Donát Annával kénytele vagyok beszélni az apjával. hát, figyeljen, hát ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez szavak nincsenek. És közben nem is meséltem el, hogy miért, mert hát nagyon muszáj ne, elmondom, de ne ez maradjon diszkréptetőnnek ez a egyik ismérve, hogy vagy olyan dolgokról nem beszél, amit ami nem, nem, volt, nem, volt ti, nem volt titok, csak hát nem látta mindenki. Igen. Szóval, de ugye minden, tehát mindenki hibásza, de azt gondolom, hogy ők, én úgy gondolom, hogy jó úton járnak, uh, nagyon innovatívak, tehát a fekete Andrásnak a akciójára, hogy a, az OVHB elén most vitt néhány döntési lehetőséget, amikor ők vannak többségben, úgy, mint az ellenzék. Ezek nagyon innovatív dolgok, egy kicsit félek amit ön mondott, pontosan a Fidesz ugyanilyen innovatív volt uh, ellenzékben is fiatalon, és látszik, hogy... azért de azért azt is, azt is lássa be, hogy politikusokkal beszélgetve, ugye én egyfolytában bevallom, hogy kinyílik a szemem, tehát azért reggel nem vagyok mindjárt olyan okos, mint a rádióban, és az a baj, hogy a rádió után még okosabb vagyok, mint a rádió misoromban. tehát ez sosem fejeződik be, de azért amikor azt a kritikát megkapja a Momentum, hogy abban a négy kérdésben, amelyekben népszavazást javasolt, és amelyre ugye nagyjából egy hónapig van esélye, hogy pozitív elbírás nyerjen, de aztán még más fórumok ezt elkaszálhatják, mert a választási bizottság összetétele addig olyan, amilyen, azért egy pillanatig nem gondolta volna, hogy egyeztesen azokkal a pártokkal, amelyek egyébként most mellé állnak, miközben egyfolytában azt mondják, hogy ez nagyon szép dolog, de úgyse fogják megszavazni, de csak magukat mutatták meg. Uh. Tehát az, amivel kapcsolatban megnyilvánultam, és ritkán vagyok ilyen visszafogottan bölcs, mint most, hogy az önkormányzati választásokra barátai mire lesztek képesek, Azért, azért az egy óriási kérdés, és Tóth azok a mondatai, amelyek arra vonatkoztak, hogy de azokat lefektették, ugye, mert ugye bevallott a verességet, de azt mondta, hogy milyen jó úton járnak abban. Eh, hogy, lefek, hogy hogy az önkormányzati választások milyen előkészületek vannak. Az a szocialista forrása, amely felhívta a a pályán előtt arra a figyelmemet, hogy hogy szállta meg a kampányát a demokratikus koalíció az MSZP-nek, arra is felhívta a figyelmemet, hogy hogy fog nagy valószínűség az elkövetkezendő napokban, hetekben összeroppanni az MSZP, hogy fogja megroppantani a DK, mennyiben lesz visszafogott a DK, hogy fogja maga alá temetni a Karácsony Gergely megállapodást? lesz -e egyáltalán szükség előválasztásra, amely egy demokratikus színjáték lesz, hiszen Puzsé Róbert alól gyakorlatilag mindenki elfogyott, de hát attól persze még lehet egy ilyet tartani, de a DK nyilvánvalóan, vagy nagy valószínűséggel érzékeltetni akarja majd, hogy az ő a ereje súlyát. mekkora, miközben Gyurcsány Ferenc egy mondatot nem mondott erről, egy árvakukkot nem mondott erről. Erre nagyon figyelni fog, de mi kívül? Igen, valószín... so. Én is úgy gondolom, hogy ez most nagyon sokkal a járt, jár, mint lehetőséggel a Momentum és a DK részéről, és még egy dolog, azt hiszem, hogy az történt, hogy, hogy talán ez volt a két olyan, olyan párt, amelyik a leginkább Fidesz ellenességét tudta hangsúlyozni, és ugye azt gondoltak az emberek, hogy ebbe a két pártban talán nincsen, bocsánat, hogy azt mondjam, Fidesz tégla, és ez lehetett az oltal annak, hogy ők most itt ezen az uniós választáson, aminek nincs akkora tétje, előre tudtak jutni. Ebben valószínűleg igaza van, ugyanakkor az az elkeseredett szocialista forrásom, akire egyfolytában hivatkozom, magát az, demokra az egész demokratikus koalíciót Fideszes Téglának tartotta annyiban, amennyiben az, ha nyer, akkor nem szánt szándékkal, de annyiban fog Fideszes téglaként működni, hogy azt az esélyt, amivel korábban rendelkezett az önkormányzati választásokat, illetően az ellenzék, azt most a saját győzelme, akkor nem volt feltételezett egy ekkora győzelem, hát még egy ekkora győzelemmel, a sajátos mozgásával a porcelánboltban hogyan fogja tönkretenni, tehát és ne essék, nem arról van szó, hogy Gyurcsány Ferenc Fideszes tégla, hanem hogy mennyire fog majd a Fidesz számára pozitívan eljárni akkor, amikor a saját akaratát véghez víve jár el az önkormányzati választásokon, vajon ennyi idő alatt újra lehet-e fésülni ezt az egészet, és ha igen, az milyen erőt fog majd kép képviselni október közepén? Ugyan ugyanezt írtam a, a Momentumos barátaimnak, hogy most nagyon óvatosan kell hozzányúlni az önkormányzatokhoz, mert e, e, most nem lettek hirtelen ennyi Momentumos nem lett, hanem ez gyakorlatilag egy jelzés volt. Abszolút, ez lett volna a másik dolog, amit akarok mondani, hogy vajon Donát Anna tudja-e, hogy ön vagy én, vagy még sokkal mások, de én mindenféleképpen, nem vagyok protest szavazó, de én úgy vagyok mögöttük, hogy Szívemmel, lelkemmel támogatom őket, de az eszemet... De ha nem... akkor nem biztos, hogy megkapják ezt Hát ill ill ill ill ill ill ill Illetve, hogy hát ez egy nagyon furcsa tömeg, amely mögöttük van, illékonyabb annál, kicsit éterszerű. Igen, abszolút, abszolút. Hogy az ő bölcsességük erre kiterjed -e vagy sem, megmondom önnek, őszintén fogalmam sincs, lelkismeretfordulás nél lelkismeret nélkül xeltem be a momentumot. Így voltunk közben, igen, egyetértve. Szegény hazánk. Viszont halásunk. Let's get Kérdezett Zugló a Fidesz KDMP 38%-ot ért el, a DK 20 a Momentum 18 és felett. Az MSZP párbeszéd 11-et, együtt tehát több mint 50%-uk van a Fidesz 38%-ával szemben. 06148909999 és 0636771161, ne felejtsék, este fél nyolctól nagyon messziről jött ember lesz az Aquarium Club volt A belépés díjtalan Bakás Filipov önök meg én, este fél nyolctól. Keresztu. Jó reggelt. Köszönöm szépen az uglói választ, csak ennyit akartam. <Szor> nagyon szívesen. A remény, minden lépé, Poros útjelzett, forgatott néhány betű, néhány hang, úgy úgy úgy az éjjel. Ami az ország esélyeit illeti, nos, azok borzasztóak. Szávini hihetetlen erős Olaszországban, de nem erős Európában, Marilöpen, egy hajszállal megverte a Macron féle pártot. A Macron viszont a kifersattat, ferhofstadt együtt olyan erőt képez. Néppárt, szocialisták, zöldek, liberálisok. Szóval Isten ments, hogy Orbán Viktoron leverjék azt, amit Orbán Viktor próbált leverni rajtuk, miközben büntetve nem Orbán Viktor, hanem mindannyia leszünk. És ha azt kérdezik, hogy joggal-e, hát akkor a joggal szó az nem biztos, hogy megfelelő, de alappal. Tételezzük fel, hogy az Európai Unió lesz olyan bölcs, mint a demokratikus koalíció és a Momentum együtt az üszi önkormányzati választásokat illetően. 7 óra 37 perc van, ha bárkinek bármilyen van, jöjjön elő vele, bármilyen témában 06148909999 és 0636771161. Ma a 2019. május 27-e hétfő van, kerek 12 óra múlva kezd a nagyon messzéről jött ember az Aquarium Klub volt lakájában, Ez még itt a Kejfej két elérhetősége van, ez két telefonszám 0614890999, 0636771161 nyitott a bárki előtt Út a válasz a sörök között Örök rejtvény, tütök medál, kedvesemmel Arany Aranyfüggés, aranyláncol, mikor ölelem, soha nem is lát. A a papu nyílik, de ha nem jössz rá, bárhatsz a sír. Tegnap tudtad, de már a új kell. Jó, fél laur. Jó reggelt! Tiszteletem, fél, úr! Jó reggelt kívánok Önnek is! Az én szavazásom az úgy zajlott, leha elmondhatom? Persze! Hogy tavaly, amikor a Karácsony Gergőnél beszélt egy misorba, mi 30 percen keresztül felvázolta a vízióját, és akkor én is meg lettem győzve, mert fogva de azt mondtam, hogy ez az embernek valami gondolatsora van az egészről, érti, miről van szó. A többieket hagyjuk már a párt egyéb tagjait, behúztam az MSZP-t. Most megottáltam a Dusában, mert most már ez nem ment ez a dolog, nem volt. Elfogyott Gergely. a levegő. Igen, Hát par... egyeb, között az is van, hogy túlságosan sokáig orbefogva nem lett létezni. Én nem, nem bírtam már. Akkor jött az a család, hogy két farkuk ugyak várt. Hát mondom, gyerekek, akkor inkább momentum vagy izé. Szóval filóztam. Én őszintén megmondom, hogy nagyon sokat filóztam. Hát a, hagyjuk a többi pártot, most ne bántsunk senkit. Nem tisztességes. Úgyhogy én is a momentumot húztam bennem azért, mert olyan okos vagyok hanem egy picit én is bízok abba, hogy valami más lesz. Vannak persze nem jó dolgok, amik utaló jelek, ami nem biztos, hogy jó, de a legkisebb rosszat választottam szerintem. Én így gondolom. És hát félek a veszekedésektől, mert biztos, hogy hatalmas balhék lesznek az MSZP-ben, meg egyéb pártokban, nem, Figyelj, az MSP konkrétan nem normális, ugye? Én teljesen hülye vagyok, tehát én belátom. Tehát, hogyha tud, Ugye, ugye itt van egy sorad, Tud Bertalan, Újhely István, Szanyi Tibor, és utána jön a Jávor-Benedek. Akkor azt Igen. még valahogy megértem, hogy a Tóth Bertalan azért van az elején, mert ő a pártelnöke, és ő annyira vonzó, mint annak idején a Claudia Kardinále volt, ez most nagyon antipatikus, amit mondok, tehát nézze, én drukoltam annyira az új helyének, hogy ilyet nem mondtam, de Tóth Bertalan azon kívül egy végtelen tisztességes pari benyomását kelti. Az az MSP, amely azt gondolja, hogyha őt rakja az élére, akkor az annyira vonzó lesz, hogy amiatt nagyon sokan fognak hozzájuk fordulni, mint annak idején, amikor Darvas Iván elvállalta uh, az sds nek a megtisztelő Igen, felkérését, a kilentembe, hát kilentembe. akkor az Tó Tóth Bertalan részéről egy nagyfokú önismeret hiányra val. Az, hogy Jávor nem. Beredek nem, nem jutott be, azt most felejtsük el, az egy másik tészta. De az, De, hogy mi van egy pillanatra. a arra... lennének, várjon. Meg, ne... hát Tudja, hogy miért van teljesen igaza? Tudja, hogy miért? Igen. Mert Igen. ugyanez a szocialista forrásom, akivel tegnap este beszéltem, és akivel beszéltem a civil a pályán előtt, már hamarabb mondtam, mint amivel a tévében szembesültem, hogy mi van? Hogy tessék, hogy a szombati választmány fogja eldönteni az msv ben hogy a szanyi vagy az újhelyi megy ki, akkor minek második az újhelyi? De ha minek második az újhelyi, akkor önnek teljesen igaza van. Akkor miért nem a negyedik Jávor Benedek? Pontosan. Aki dolgozott rendesen, becsületi. Az olyan is dolgozott. A Szanyi, lehet, szanyi is dolgozott, ezt nem láttam, de én nem a Szanyi ellen beszélek, hanem könyördöm. Minek van valaki, hogy az első hely egy szimbolikus hely, oké. Okay. De hogy a második hely is szimbolikus, és a harmadik hely is szimbolikus. Mi mit kezdeni, akik azt mondják, hogy kiállunk egy hölgy mellett, nem mondom ki a nevét. De most, ne, most könyörgöm, ebben Igen, igaza van. De ebben ötre. teljesen igaza van. De most az a kérdés, hogy ha valaki második a listán, akkor a szanyi kérésére hogy lehet összehívni a választmányt, hogy döntsenek az ügyben, hogy ki lesz a második. Mert durva ezt kimondani, és itt lehet, hogy nem fog velem egyezérteni, mert megélhetési politikus az egészet, sajnos. Nem. nem tudom, hogy megélhetésiek, azt tudom, hogy náluk nincsenek elvek és nincsenek számok. Mi az, hogy a harmadik azt mondja az elsőnek, hogy hívj már össze egy választmányba meg? Mert szeretnék élni az első. Mondja az elsőnek, aki egy szimbolikus első, de hogy a második is szimbolikus második volt, ez hogy a <coughs> lótóróbában? Én értem, hogy mi itt élünk, de nem régen a szocialista az még egy ilyen komolyan vehető képződmény volt. Vagy legalábbis többé kevésbé. Hát voltak rossz pillanataik. Kinek nem? De ez itt most mi? Akkor már egyszerűbb, ha azt mondja a szonja, hogy akkor, nem tudom, verekedjenek össze, de csak azért, mert akkor kiüti az új helyét, és akkor annyira baradandó sérülést okoz, hogy nem tud kimenni. Könyörgöm, ha valakiről azt feltételezem, hogy ő úgy második, hogy az első nyilvánvalóvá teszi, hogy nem megy ki, mert ő egy annyira izé jó cégér, miközben a jóbornak nem kell, az msp nek kell. Ez mi? Tehát amikor ez megvalósult, miközben a szociálista forrásom ezt mondta a telefonban, azok kívül hogy rájöttem, hogy a szociálista forrásom általában igazat mond, azt gondoltam, hogy ezeknek a maradék józan eszük elment. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Hát megmondom őszintén, én is a momentumról szavaztam egyébként, és nekem az a véleményem, illetve én örülnék neki, mindig általában messzére szavaztam, hogy baloldalra, kivéve a Gyurcsányék után, akkor volt egy megbódlás és a Fideszbe. Fideszre. Ne de... tekintse azt megbotlásnak, érti hát értél, az de, Hát, ami lett a végkifejlet, azért az gondoltam. De ebből ebből gondoltam, látszik, hogy ő se látja gondoltam. a jövőt. Igen, de nem bánnám, hogyha akár nagyon rövid závon is, de az LMP és az MSZP az eltűnne. Mert én azt mondom, hogy amíg ennyi párt van a másik oldalon, amíg a fidesz szemben, addig itt esélytelen lesz. Sajnos le azt kell, hogy mondjam, hogy valami nagyon hasonlót mondtam tegnap a mozi után, valakinek, akinek megígértem, hogy többet ebben a műsorban nem fogom megemlíteni a nevét, és majd azt is el fogom mondani egy másik alkalommal, hogy miért, abban egy nagy veszekedés volt, de azt sem mesélhetem el, hiszen azt mondtam, hogy nem fogom elmesélni, mert azt mondtam, amit ön mond, csak más szavakkal, hogy egy olyan képzőimének kell felállni a fidesz szemben, ugye a hazai választási jognak, vagy törvénynek az alapján, amely pontosan úgy jár el a fideszel, ahogy a Fidesz eljár Márunk itt a hajnyadik alkalommal a töredezett ellenzékkel. Igen, ez így van. Hát amíg itt egy oldalán szembe másik négy-öt párta esélytelen lesz leváltani őket szerintem, mert gyakorlat tömböt foglal magába a Fidesz, hogy amíg a másik oldal ilyen megosztott igazából, addig ö, addig itt esélytelen Nézze, lesz leváltani. ebből a szerintem. szempontból a Fidesz... Én, még ha... Szorítani se lehet őket sajnos, mert már ha ha nem lenne kétharmaduk, vagy valamilyen kompromisszumra kényszerülnének a parlamentbe, vagy bárhol, önkormányzatokba, akkor lehet, hogy ők is változnának, nyilván nem jó szántuk volt, de változtatnának, és amíg ez nem következik Ülöm. be, addig ez a letarolás megy. Hát addig igen. Jó reggelt! Hallo, jó reggelt! Uh. Egy gondolatom van ezzel az egész európai választással, most mindenki arra beszél, hogy Magyarországon mit lehet kezdeni a Fidesz-szel, hogyha az FAP kizárja a Fidesz vagy a néppárt, annak okán, hogy nekik kell a szocialisták mellé keresni egy harmadikat, akik ugye a Macronék a legerősebbek. A, a, a fidesz -el együtt is keresnie kell. Jó, igaz. Na pontos erről, bocsánat, pontos erről van szó. Tehát, hogyha az a harmadik fél, vagy negyedik zöldek azt Igen. mondják, hogy ők a Fideszsel nem, Így. akkor kénytelenek lesznek a Weber-ét a Fidesz kidobni, ami az önbeteljesítő jósa Abszolút. lesz, mert a Fidesz megmondta, hogy őket hogy utálják, és hogy ők már mennyire megint rossz fiúnak vannak föltüntetve, és tulajdonképpen megsérződve jó, de köz, köz, fogják oké, el. Oké, rendben van, de közben az volt a bizodalmuk, hogy a Szabinéknak több társuk lesz, mint amennyi. Tehát hogy a jó, de magára. hát ugye ők... Mindig olyan játékot játszanak, hogy van A, meg B, meg széter, eb Ebben szerintem. önnek igaza van, de hogyha netán kiszorulnak onnan, akkor, egy, ne, akkor nem egy formális közösségből, vagy egy formális közösségből szorulnak ki, de ami a döntéshozó, vagy a döntéshozatali közelséget illeti, abban ilyen bugi, bugyi, bugyi távolságra kerülnek, mint ahogy azt annak idején Lázár János mondta, hogy itt van a világ végén ez úgy lehetséges, csak hogy ennek milyen belpolitikai hatásai, de milyen Nézze, magyar hatásai nagyon jól beszél. Etek, ebben ennek teljesen igaza van, de ami a választás illeti azért azt lehet látni, hogy az ország fele úgy vak és süket, miközben de facto nem vak és süket, tehát egy olyan országban élni, ahol valójában arra a kérdésre, mely szerint mennyibe kerül a sör, az a válasz, hogy ilyet ma itt egy migráns nem ihat meg és ez egy teljesen épelméjű válasz, és erre ennyi ember képes azt mondani, hogy igen szóval, ednek ennek mikor lesz hatása, és milyen hatása lesz, én meg nem mondom önnek. Jó, hát a szavazók fele azért tegyük tisztában a dolgot, mert ugye ez nem az ország fele, de mindegy, aki ott így, maradt, így, az elfogadja így, a többéget. Így, így, így, így, így, így, így, beleértve, ennek, hogy ennek, ezeket az embereket úgy megfőzni, hogy ne törjenek, hanem hajoljanak. Tehát, hogy Isten ments, hogy az indulat jöjjön ki, hanem azt mondja egyszer csak mondjuk Rákász Béla, hogy hát, van ezeknek igazuk. Mert Rákász Béla egyébként szintén olyan, mint Orbán Viktor, Hol lép fel legközelebb az Omega? Ahol kevés migráns lesz a nézőtére. Ja, nekem Nobel jut eszembe, talán kevesen ismerik, de sokan jártak biztos a József Attila gimnáziumba. annó még ő mondta azt, amikor megharagudott az osztályra, és akár kirohant az ajtót, hogy nektek mohács kell. Én úgy látom, ennek a népnek mohács kell, Sajnos és ennek én is részese vagyok. Oké, okay, rendben van, de, de érti, az egész életet így leélni, az nagyon gáz. Hát, jó, én Düsseldorban szavaztam, mert a gyermekem már ott él, úgyhogy de Most mondanám azt, mint a viccben, hogy, hogy így könnyű, ugye, mint a repülőgép kapitánya tudják, aki mondja, hogy a gép bal szárnya ég, a jobb oldali szárnya ég, ha lenéznek ott az első kajutablakon, a jobb oldalon, akkor látnak egy kis szigetet, én onnan beszélek, most nem mondom, hogy Düsseldorf, ez egy ilyen kis sziget de én nem vagyok Fidesz ellenes, és nem vagyok Momentum party. Én még azt sem mondom, hogy a józan pártján vagyok, mert sokszor a józantalan pártján vagyok. Én csak nem szeretnék, tehát az a légkör, ami itt van, az nem az én, az nem az én légköröm. Vagy mi az én légköröm? Erre? Tehát egyáltalán, hogy az ember jobban tudja meghatározni tagadással magát, mint állítással, azért az hosszú távon mégis egy abszurdum. Hoz, ideig normális. Aztán egyszer csak az ember azt mondja, hogy miért tagadó mondatokból építi fel magát, miközben egyébként a házat se tagadó téglákból építik fel, hanem igenő téglákból. Tíz perc múlva lesz nyolc ne te fél nyolctól nagyon messzire jött ember az Aquarium klub volt lokájában, Bakás Filippo vönök meg én, most pedig hajrá, csak bújjanak rajta 061 -9 -099 -9 és egy. 06 Hogy a felhők mögül hújik elő a nap. Mind jobban vágyom, hogy újra lássalak. Nálam a fejsze, de ölni tám nem fogok. Kerítés És hívjam fel az új helyi Istvánt, minek? Hívjam fel az Tibort minek a Tótbertanot, minek? Szabadságot hoz. A fejem tiszta A céljaim bontosa És miközben szóban gratulálok a Fidesznek Nem lehet semmi Ennél most fontosabb Szomorúan gratulálok nekik Szégyenkezni A múltért már nem fogok Gerítés bontok Szabadságot hozok 0618 és 0636771161. 161 Szabadságot hozok! Vanzóként vágtató gyönyörű gondolat, littető sebeket, kötöző mozdulat. Szomvia oltó, poltó a borom, ne Kerítés gondok, szabadságot. Tegnap este gratuláltam Dobrev Klárának megköszönt, gondolom most fekszik le. Szabadságot fogok. Jó reggelt. jó reggelt kívánok! Ön az előbb föltett egy költői kérdést önmagának, hogy miért, miért áll az egész élettel tagadásból. Valahogy így fogalmazott. Itt van még? Hajrá, persze. És hát én szerintem azért, és ez nem rossz indulat, meg nem jó indulat, csak objektív megállapítás hogy nem egy simulékony alkat. Jó, de most nem rólam van szó, arról van szó, amikor egy ország építkezik tagadásból, tehát mondjuk most magamat csak beraktam az országba, mint egy téglát. Nem hát rólam igen, van csak szó. A... Azért egyfolytában nem vagyok magamtól egyre elragadatva, és ennyire, miközben a magam szemvegén nézem a világot. De... És az ember volt, embernek érzi magát, és nem tűrök, ötbe vesző. orok. Kerítést bontok, szabadságot hozok. Egészen elképesztő, hogy a gyerekeink hogy határozzák meg azt, hogy hogyan szavazunk, miközben azt feltételeztük, hogy mi, mi fog majd hatni a gyerekeinkre, igaz, Krisztus? hogy azért kimondjam a nevét. Majd, majd megpróbálom elmesélni a történetet, azt nem tudom, hogy mennyire fogom tudni majd komilfó módon elmesélni, de van még idő, ezt nem muszájban megtennem. Szép volt a reggel, mikor elbúcsúztam én anyámtól. Mm. 0614890999 és 063671161. Jó egy Lakatos iszta, Németországban a 30 éven a 33 a 33%-a a zöldekre szavazott, és ugye, hogy klímakatasztrófa közeleg. És én arra lennék majd kíváncsi, hogy ugyanezt a statisztikát meg tudják -e csinálni Magyarországon, és hogy vajon a 30 éven a hány szavazott a momentumra. Ez egy nagyon érdeket szám lesz. Ugye 30 évben alértek hány százaléka, nem tudom, de valószínűleg óriás Igen, igen. És sem a jövő. Nincs vagy hogy... hajra. Egent És az sem bán. hajra mi. Hogy egy-két Mercedes elhagyott. Uh -huh. Brüsszelve érve, már hulla, voltam. Szomjam is egyre nőtt, nál -hát, barátaimmal lenyeltünk néhány sör. 06148909999 és 063677116. egy ha kérhetem önöket arra, akkor ne fogják vissza magukat, ez egy térő alkalom, azt mondják, ami a fejükben van. Ne gondolkodjanak sokat, legyenek tekintettel a 14 éven a uliakra. ha Ágyat, mm, Jó jó reggelt! Úgy vagyok önnel fiamul mindig, hogy a Michael Jordan volt az, aki visszavonult, addig ő volt a legjobb. Két év múlva visszatért még mindig a legjobb volt, de már nem volt a régi. Ma reggel újra a régi Michael jordan fajuk. <gül> <gül> Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Azt szeretném kérdezni, hogy a kerítéspontok szabadságot hozok című dalt, ami az előbb mente milyen zeneklap? Ismerős arcok! Nagyon szívesen! Rájöttem akkor egy Az idő egyre szemben, mikor át... Felhívsz fókusz! Jó reggelt. Jó reggelt. kérdeztem, hogy kinek mi van a fejében. Gyga, meg... hogy mondja. Hát nekem például az, hogy én az új helyit hallatlanul módon sajnálom. Nem, nincs egyedül. Éreztem, nincs ebben egyedül. Szóval úgy éreztem, hogy kitette a lelkét, amit ez ügyben meg lehetett tenni, azt megcsinálta, fogalma, van a -e, többiek mit csináltak. Ő mindent. Most, ha ne adj Isten ráadásul, azt mondják, hogy akkor te inkább még azért maradjál ennek ellenére. Nagyon, kív nagyon kíváncsi lennék, hogy mi van a fejébe képes-e egyáltalán a magyar politikába vagy az MSZP közelébe maradni, ha ezt megcsinálják vele, hogy azt mondja, hogy oldjátok meg az életeteket magatok, második eléggé elkötelezettnek érzem, hogy talán nem, ne kerüljön rássor, szeretném én Mi én az a párt, ahol a második hely az vitatható, a harmadik által? Hát én nem is azt mondanám, én azt mondanám, hogy egy olyan embernek a második helye vitatható, aki azt, hát amit ugye önön keresztül tudtunk nyomon követni hétről hétre, azt így csinálta, és ezek után azt mondani, hogy kiástál egy esztenyét, de azt majd más megeszi. de jó, kikapartál bocsánat. Jó, de akkor is, hát könyörgöm, azért a második hely, ez mégiscsak második hely. Tehát gondolják el, hogy nem régen ez egy kormányzó erő volt. És ha nem csinált volna semmit, és a harmadik meg nagyon sok mindent csinált volna, de nem két helyük van, hanem csak egy. És egy szegény Jávor benedeknek, hogy a karácsony, nem -e lehetne-e Ez az egész párbeszédet valahogy áthajóztatni a Momentum irányába? Halló! Azt kétet hogy hívja lastel, Igen, a írt neked a Krista. Na, majd elolvasom. Nem, nem, most mondom. Ja, most figyelek. Igen? Az európai zöld képviselő Jávor Benedek nem jutott be. Ez a fókusnak. Természetesen tudnék válaszolni, de majd a Krisztánat megírom. <gül> Oké, okay, rendben van. Egyébként ugye ez a tökéletes, ez, ugyan, ez a fogjuk be az orrunkat, azt vigyétek, ez egy új mondást, felírhatják. Én azt gondolom, hogy a karácsonynak jelleg semmilyen erkölcsi hinterlandja nincs kibújni a szocialisták mellől alól de lett volna mód valamilyen mód közelebb jutni a Momentumhoz, a DK-hoz nagyon nehéz. Hogy a Jávor Benedeket mi kötötte össze a szocialistákkal, ez most egy külön dolog, amiről a Krista beszél, abban a Krista eldöntötte, hogy ő Jávor Benedeket nézve fogja támogatni a szocialistákat, ami azért lássák be, hogy tökéletesen ilyen mondiner gondolkodás, ami pontosan ugyanaz, mint hogy tagadásba lépítjük magunkat. Hogy ez az elkövetkezendő hónapokban milyen gondot fog majd jelenteni az ellenzéknek, azt alapvetően saját maguknak köszönhetik, de nem lesz csekéség. És akkor még ott van a szombati választmány. Hogy hogy tud eszütbe jutni a szocialistáknak, hogy eldöntsék, hogy ki ez az egy ember, akit kiküldenek. Küldjék ki a jáborba. Tudják mit? Az egy olyan cselekedet lenne, hogy egyszerűen csak azt mondanám, hogy azt a nem jóját. Ebben, és ezt nem én találtam ki, ezt egy hallgatóval való párbeszédben sikerült szűrni, tehát a, az agyszülemény az, de tényleg, ha lehet a harmadik, a második, akkor lehet a negyedik a második, és a negyedik az első. Ha ezt a döntést meghozza a szocialisták választmánya, akkor megemelem a kalapom. Ha nem Kisbetűvel nem fogom írni a nevüket, de gyakorlatilag szememben kisebbek lesznek, mint a százalékos arány, ahogyan most az emberek szavaztak rájuk. Akar-e bárki a hírek előtt megszólalni? 061 és egy. küldhetnek nekem egyébként e-mail, de az egyszerűen, nagy hogyha műsort hívnák fel. Senki? Péter, nem kellene keresemest küldeni vagy e-mailt. Telefonálhatsz is. Ez egy kicsivel később. Hírek következnek itt a Civil rádióban. Hírek az országból és a világból üdvözlem Berényi Attila vagyok. A vasárnapi EP választáson Európa országaiban nagyon változatos végeredmények születtek. Spanyolországban a Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége 32,9%-kal győzött az EP választáson, a 20,1%-os néppárt előtt csak úgy, mint az egy hónappal ezelőtt spanyol parlamenti választáson. A liberális-Alde frakciót képviselő furcsa nevű R párt nyerte a legtöbb szavazatot Észtországban, de csak 3 százalékponttal maradt el tőlük a szocialista SD-je. Csehországban Andrej Babis miniszterelnök populista pártja, az ANO 2011 lett az első 21,2 százalékkal. A második helyre a polgári demokrata párt ért oda 14,5 százalékkal. Szlovéniában a szavazatok 26,48 ával százalékával a Janez Jánza volt szlovén miniszterelnök vezette, jobboldali bevándorlás ellene szlovén demokrata párt nyert. Olaszországban Matteo Salvini pártja az Északi Liga nyerte az EP választást, a második a demokrata párt. A hivatalos eredmények szerint az Európai Néppárt soraiban ülő Kok nyerte az EP választást Finnországban, a második helyen a zöldeket képviselő VIHR futott be. Sajtóértesülések szerint Alexis Tsipras görög miniszterelnök előre hozott választást akar, miután a baloldali Syriza elveszítette az EP választást a jobb-közép ND-vel szemben. A francia vámhatóság 7,4 tonna kanabiszt foglalt le a földközi tengeren egy hajón. A 230 csomagban lefoglalt drog becsült fekete piaci értéke 52 millió euró, azaz mintegy 17 milliárd forint. Az akció során három feltételezett kábítószer csempészt is őrizetbe vettek. A francia vámhatóság tájékoztatása szerint egy megfigyelő repülőgép csütörtökön egy gyanús hajót szúrt ki, hozzávetőleg 100 kilométerre az algériai partoktól. A vízi járművet ezt követően francia műveleti egységek feltartoztatták és átkutatták. A török állampolgárságú három gyanúsított bevallott, hogy szállítottak a fedélzeten. őrizetbe nem tanúsítottak ellenállást. Meglepetés kámban hiába voltak olyan filmek versenyben a Cannes Filmfesztivál fődiáért, fődíjáért, mint Quentin Tarantino volt egyszer egy Hollywoodja, vagy Pedro Almodóvar fájdalom és dicsősége az Aranypálmát végül a korai rendező Bong Joon-ho élősködők című sötét humorú thrillerje nyerte. A második számú díjnak számító Grand Prix győztese, a szenegáli rendezőnő Mati Diop filmje az Atlantik lett, ami menekültekről szól. A kritikusok hiába szerették Tarantino új filmét, az végül egyetlen egy díjat sem kapott. A legjobb rendező díját a Béga Jean-Pierre és Luc Darden kapták, a Young Ahmed című egy radikalizálódó muszlim fiúról szóló művükért. A zsűri elnöke Alejandro González Inaritu mexikói rendező volt. Elkészült a kínaiak új maglev technológiával közlekedő vonata, amit a tervek szerint 2021-ben kezdenek majd elgyártani. A szerkezet 600 km per órával képes száguldani. A magleveknek nincsenek kerekei, így surlódás sincs, a járműveket a mágneses mező hagyja előre, és a pályán is ugyanezt tartja őket. Jajjajj! Nagyon fura érzés, hogy... Miközben itt ugye egy nagy horderei választás után vagyok, azzal számolok, hogy jövő héten csütörtökön leszek három hónapig utoljára, mármint hogy nem leszek után. És ha ugye azt mondom, hogy minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, akkor abban az is benne van, hogy soha többet. A TV műsoromtól is búcsút veszek ezen a héten. Teszem hozzá, hogy lehet, hogy ezen a héten szerdán nem leszek, meg útmező helye leszek. Jövő héten hétfőn nem leszek. A december 31-éig való tervezésben az van benne, hogy a szeptembert és az októbert el fogja vinni az önkormányzati választás. Novembert és decembert nem szánt. Tehát valahogy szeretnék kibújni a politika alól. Független attól, hogy most megnyertem a rádiomisoromnak, amely ha szeptembertől folytatódik, akkor novembertől fix napja lesz Dobrev Klárának a higient mondott. Van róla SMS, mint a Kunce Gáborral egyszer, aki utólag egyszer megpróbált kibújni egy ígéret alól, de mondtam neki, hogy az ígéret szép szó, és hát akkor így ilyen farkas vigyor mellett azt mondta, hogy fiala, oké. Okay. És ezt nagyon becsültem benne. Így most már van egy elígérkezés részéről, de, nem, de most úgy gondolom, hogy a november és a december másképpen zajlik, miközben ma 2019. május 27-e van. És hétfő. Én arra biztatnám önöket, hogy telefonáljanak nem kell, hogy törődjenek azzal, hogy én közbevágok, torkoljanak le, és mondják el, hogy mit gondolnak. Ennek a rádiomisornak én, én vagyok a tartószlopa. A vívője az a civil rádió. De habár bár sokszor beígértem, hogy nem lesz interaktivitás, mert hát mérhetetlen mennyiségű hülye hallgat engem, akik időnként be is telefonálnak, de azért a maradék, akik betelefonálnak és nem hülyék, azok azért szintén részei a boltívnek. 061 489 0999 és Ne felejtsék, hogy este fél nyolctól nagyon messziről jött ember, hónapokig nem lesz. Júniusban, júliusban, augusztusban, szeptemberben, tuti, hogy nem. Jó reggelt! Jó reggelt, fiala úr! Halló? Itt vagyok. Be lehet kapcsolni? Bent van. Haló? Be ilyebb, hova akar menni? Én meg a, a telefonszám hallgatom a műsorukat. De benne is, van a műsorban, hát ennél bejött már, nem, de még ide jött a széke. Figyeljék, én először, 76 évesen Az Nem, baromira nem érdekel, hogy 76 éves ez egy állapot, lesz még 200 is. Mert hogyha ha, helyet cserélünk, azt még. Árul... Egyetlen egy borra boldog vagyok, hogy a Momentum ide jutott, és egyetlen egy nagyon-nagyon-nagyon gusztustalan -nagyon -nagyon -nagyon volt az MSP, mert még vasárnap. A választások napján is Dobrev a felhívott telefonon legalább ötven telefont kaptam tőle, és addig, amíg nem lesz összefogás ebbe az országba, nem hiszem, hogy bármi történik. És csak a várjon már, telefon... mit mondott a Dobrev? Hát egyfolytában, hogy rájuk szavazzak. A telefonom legalább 40-szer szólalt meg, hol titkos telefonszámom De figyelj, van. nekem is titkos telefonszámom, de bá, ön egy etvaz hozzám képest. Azt képzelj el, azt mondjam, hogy ön 76 éves, és önt 50-en felhívták, engem a kutya se hívott. Nem 50-en, Dobre, de a De Dobrevnek szer fontosabb, mint amennyire én vagyok. Engem a Dobrev nem hívott fel egyszer se. Igaz, hogy beszéltem vele péntegen személyesen, de ön 50szer beszélt vele. Hát ki vagyok én ahhoz jó, jó, én nagyon gusztussal annak tartottam, és soha nem szabad hát, És né, még értem, egy gondolat, egyetlen gondolat, amíg nem lesz összefogás az ellenzék mellett, addig nekünk a Fidesz-szel Szinte? Én ezt értem, de, de ugye az abban tisztában van, hogy az az összefogás, amiről ön beszél, az néha pont olyan, a néha az itt nem egészen stimmel, de az olyan, mint amikor egy bizonyos szituációban az van elvárva, hogy olyan barátok, akik korábban összekülönböztek, olyan házastársak, akik már régi elváltak, fogjanak össze. Az összefogás nem egy igazán jó szó. Tehát itt valójában valamiféle egységet kéne alkotni, mert összefogni... Akkor rosszul fogalmazott Nem fogalmazott magának, rosszul. Magának van igazam, De nem egység kellene, egység kellene, egység olyan egység, ami a fideszbe van, hogy aki mellette van, az mellette van. Az életével végül. E, e felé haladunk. az. Hát nem, adja az Isten jó, érti, figyel, hogy lenne itt valami, mert még ő még látni fogja, léző. én nem biztos. Hát szerintem ebből nem lesz semmi, mert amíg Gyurcsány ennyire hatalomra tört és tör, mint ahogy most, az addig nem tudja megváltoztatni hát, nem a világot. Könnyű. Én azon imádkozok, hogy valahogy, valahogy tényleg kikecmeregjünk ebből a borrasztó Orbán kormánynak a hatalmából, és amit művel, ha tudná, hogy mi van az egészségügyben, én 76 évesen naponta tudom, az összes barátom tudja, el vagyunk keseredve, hogy mikor lesz ennek a kormánynak vége. Ennyis. Köszönöm, hogy hívott. 061 és egy hat És hát ugye a mai műsorban nagyon keveset beszéltünk a Fidesz győzelméről, amihez az ember a szónak abban az értelmében gratulálni tud, hogy gratulál a győztesnek, de szívből nem tud neki örülni. Indulja! Indulj el. Hát, ez nem akarod indulni. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Én azért a Jobbiknak is gratulálnék ez az eredményezzel, ezzel a ellenszéllel, amit az utóbbi időben kapott, azonban van, egy nagyon tisztes eredmény volt. Hát nézze, azért ez az olvadó ember! Ezt nem értem, de hát, hogy már nem sok maradt belőle. Nem sok maradt belőle, de ebben, ebben azért mondom, hogy ez a körülményekhez képest, tehát egy nagyon tisztes eredmény. Jó, olyan, ebben nem alapvetően nem értünk. Ebben ebbe, ebbe igazunk, ebbe igazunk van. Igen, de én, van azt a, én azt gondolom a Jobbikról, hogy ez olyan, mint a München zembár, amely saját hajánál fogva akarja kihúzni magát a mocsárból. Szóval az a, a, a Jobbiknak a néppártosodása az nagyjából olyan, mint a karinti féle haladzsa. Láttunk ilyet már az elmúlt. Az hát, egy másik képves. képves. Én nekem hajkefére van szükségem, és nem valami virtuális tárgyra, ami olyan, mint a hajkefé, de a hajkefének az a funkcióját betölteni teljesen alkalmatlan. A Jobbik egy ilyen néppártosodó pártbenyomását kelti, de olyan, mint a filmekben az a fal, amink át lehet keresztül ugrani. sebűze se, bűze, se Féletes, ne essék. ez még mindig sokkal jobb, mint a korábbi Jobbik. Én nem tudom, hogy egy Jobbik hogy tud megjavulni. Erre látják, nem tudok válaszolni. Tehát amikor a Jobbik a mi hazánkra azt mondja, hogy az úgy a mi kutyánk kölyke, hogy közben a Fidesztől eredezteti magát, miközben maguk is időnként eredeztethetik magukat a vonagában révén a Fidesztől, de még mégse rokon, ez már nekem túl bagyolt. 0614890999 és 06367161. Ezt megpróbálom még egyszer elindítani, aztán feladom. 490, illetőleg már elmúlt egy perccel a betelefonálási lelkesedés gyengülésével párhuzamosan bennem is csökken a vágy, hogy itt maradjak. Miközben egyébként addig maradhatnék itt, ameddig a műsoridő engedi, ha önök igényt tartanának rám. Szemben más műsorokkal, amelyek okos emberekkel beszélgetnek ilyenkor, teljesen fölöslegesen. Én önökre számítanék, mint okos emberekre, ha nem érzik magukat, annak is nem akarnak telefonálni, annak mindannyian kárát látjuk. Beleértve az összes tévés rádió műsort, szóval azt a kínszenvedést, amit én láttam belőlük, pedig csak nagyon rövid ideig néztem, hogy tól moziban voltam. De hogy a klubrádió délután minek csinál műsort arról, amiről nem lehet, azt nem tudom. Korpás Krisztált pedig én már csak a múltunk alapján nagyon sokra tartom, de nem kell egy politikai műsorban műsorvezetőként betenni, drága barátaim. Van annyi nem politikai műsor, és hogyha Korpás Kriszt a politikai műsort akar vezetni, akkor meg kell neki mondani, hogy nem való neki. Szegér Rónai Egon este 11-re, mint a mosotrony úgy nézett ki, Svábi András pedig kereste a szavakat, nem pontosan abban az értelemben, mint Friderikus Sándor. És hát ugye lássuk be, hogy ez M1 verhetetlen, tehát hogy nekik a Magyar Nemzet online révén olyan adataik vannak 3.11-kor, amivel senki nem rendelkezik rajtuk kívül, az maga a Delfoi Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Tegnap meglátogattam anyukámot az első kerületbe. Na még egyszer, mert elviszi a hangja felét a hangosító. Bocsánat! Ne Jó reggelt kívánok! Bocsánat. Tegnap ben voltam anyukámnál az első kerületbe. Igen. És uh, hát ha meglátogattam, akkor elmentünk együtt szavazni, és így a, a fülke előtt megállított, hogy Misikén, kire szavadnunk? Mondom, én erre fogok szavazni. Egyébként a DK-ra. Igen. Ha 65 éves egyébként pont ma anyu, és, és soha nem foglalkozott ezzel a kérdéssel, és mondom, én a DK-ra. És akkor mondja, hogy nem a Fideszre? Mondom, nem. Nem. De hát nem, nem, nem azt akarjuk, hogy ne legyenek migránsok. Mondom, figyelj, anyu, ez. <gül> és akkor így összedőlt bennem egy, egy, egy, egy, egy világ, hogy, hogy anyu, aki nem foglalkozik ezzel az egész kérdéssel, a belé sikerült ilyen szinten elültetni ezt a migráns magot, akkor mi van azokkal az anyukákkal, akik. Udanúgy 65 évesek is a de jó, jöjj, jó, de jöjjünk vissza az anyukájához. Hogyan folytatódott a történet? Anyukámat meggyőztem, tehát elmondtam neki, <hí> figyelj, ez, ez, ez, ez a migráns történet. De nem, mennyi nem, idő elmondom, kellett ehhez? Attik... Három perc alatt lezavartam. Ami egyébként azt is jelzi, hogy önök között hasonló beszélgetés máskor nem nagyon van? Nem, nem. Uh -huh. Önt mennyire leettem meg? De választások alkalmával be de, elhangzott, De önt mennyire leettem meg, hogy érteztünk? az édesanyja még az utolsó pillanatig is fenntartotta a bizonytalanság jogát? Tehát mennyire leettem meg lepte. a kérdésével? A, a kérdésével nem. A, pont ezt mondom, hogy, hogy a választások alkalmával az egyeztetünk. Ah, értem. Hm. Hm. És mindig hát, öngyőz? Így... Szoktunk egyetérteni, tehát én szavaztam a Fides. Csak az jó pár évvel ezelőtt volt. Több mint tíz. De figyeljen, hogyha önnek három perc alatt sikerült meggyőzni az édesanyját, akkor valami párthoz el kéne vennie tanácsadónak, mert másoknak ez éveken keresztül nem megy. De mennyire mennyire, mennyire mennyire érezte az, hogy édesanyjában összedőlt egy világ, mert ön három perc alatt meg tudta változtatni azt, amit mások éveken keresztül nem tudnak? Um. Anyukám, jó hiszeműleg, hisz a fiának, nagyjából erről szól a történet, tehát a, ez a feltétlen anyai szeretet, hogyha most a, a tömeggyilkosra szabadzunk, kisfiam, akkor jó van. Párszor visszakérdez azért, hogy biztosan? biztosan? Biztosan. Akkor biztosan. De azért tömeggyilkosnak most a... nem az Orbán Viktort értjük, ugye? Tehát nem, nem, vacanat, ne, nem legyen, ne, legyen, ne, legyen, ne legyen áthallás véletlenül sem. De, De ez egy nagyon szép történet. De utána megkérdezte, hogy, vagy már előtte azt mondta az édesanyja, hogy oké. Okay. Kijött és utána közölte, hogy, hogy, hogy, hogy egyre szabadtunk. Nagy, ez nagyon szép történet. Nagyon szép. Milyen messze? Isten a nyukámat, ma van a születekre. Boldog Köszönöm. születésnapot. Köszönöm, hogy elmesélte. Köszönöm. Mi? Jó reggel. Jó reggelt kívánok. Politikamentesen is szabad? Persze. Az egyik, hogy a Nobel tanárorat említette valaki, én megemlíteni, mert a dr. Párdányi Miklós meg a dr. Benedikti Ernőnét csodálatos tanárok voltak ők is. A másik, hogy tegnap este láttam a Puccini fecskét az Erkelben, Kolozsvári opera előadásában, az is nagyon szép volt. Köszönöm szépen. Köszönöm Akkor a azt szeretném házat. ennek Igen? mondani, hogy... De megígértem a honpolának, hogy nem... Tehát ez majd nagyon nehéz, lesz meg. De majd elmesen, hogy mi volt a történet, majd a Bandi egy hozzám igen közel álló személy megkésett születésnapi ajándék a következtében a katonában az Aser széken című darabot, ami ja. egészen addig tetszett, amíg el nem kezdtünk beszélni róla, és onnantól kezdve egyre inkább azt gondoltam, hogy az maga volt az amoralitás, amit aztán úgy összevesztem e, leginkább az életem párjával, hogy a fal a másikat. Akkor és az, nem a... örült neki ő. Uh, igen, de, de aztán még a Máté Gábornak is írtam egy sms a vasárnap folyamán, uh -huh. én teljesen kiakadtam. De ez nagyon szép volt. A fecske az klassz volt. Rendben, és ezt lát, látni még, vagy nem? Ma este állítólag. Hát ma este nagyon messze ember van. Nagyon szépen köszönöm, jól tette, hogy elmondta. 06148909999 és 08306771161 bármilyen történetevebb vagyok a Rákász Bélai, mi Fideszesek sok év munkájával egységbe tudtuk kovácsolni az országot. Nem is olvasom tovább. Sokat gondolkodom Rákász bélá, mint ahogy a sok más emberen is elgondolkodom, persze magamon is, vagy a honpolán, vagy egyáltalán akkor egyfolytában bár ne gondolkodnék annyit, hogy... Hogy mitől olyanok, amilyenek? Hogy én mitől vagyok olyan, amilyen? Mert ugye ezt a szombati színázat, ezt lehet onnan nézni, hogy én a honpolával, vagy a honpol összeveszett velem, és lehet onnan is nézni, hogy aztán kibékültünk. Vagy legalábbis békültünk. Ki nem? Meg se. De békültünk. Néztem Rákász Bélát a Facebook csoportomban, hogy egyedül milyen fecske ő, hogy egy olyan vihar tudott kavarni, valami 60 nem tudom hány hozzászólás volt, egy olyan baromság kapcsán, ami egy megjegyzéssel ért volna. Hogy mennyire igaza van az én honpola barátomnak, aki időnként kiveszi a telefont a kezemből, én meg az övéből próbálom. Kejfejancsi egy műsor, Bátortalan kísérletet tesz arra, hogy elválaszza a fontost a fontos talantól. 06148909999 és egy Jó reggat! Jó reggat kívánok! Az előző gondolathoz kapcsolódva, és most valójában előre mondom, hogy amit el fogok mesélni, azt én is egyébként elfogadhatatlannak, meg bicskanyítógatónak tartom, de nem oda akarom gondolatot felfűzni. Tegnap reggel körülbelül fél kilenc söngetnek a kaputelefonon. Ez viszonylag ritkán esik meg. Én mentem oda, fölveszem egy gyerek hang volt benne, és közölte, hogy a Fidesztől van, és hogy voltunk-e már szavazni. Én így hirtelen döbbenetembe köpni, nyelni nem tudtam. <coughs> ö, átadtam a kaputelefont a feleségemnek, hogy menedzselje ezt a helyzetet, mert én, én erre most még nem vagyok képes. Vasárnap reggel fél kor és az ezer dolog mellett, amit ez felvett kérdés, gondolatot, én nekem egyszerűen csak annyi fordult meg a fejembe az előző rákázbélás ö, gondolatára csatlakozva, hogy mi kell ahhoz, hogy az ő szülei azt mondják, hogy uh, figyelj, menj oda és csináld ezt, mert ez jó. Ez egy nagyon De jó kérdés, ezt ez, ez konkrét, esetben, konkrét esetben lehet uh, uh, megcsinálni, akkor se bizt. Nézd, ahhoz, hogy eredményt érjen el, ez olyan, mint a párterápia. Ahhoz, hogy eredményt tudjon elérni, ahhoz a másik akarata is kell. A másik akarata dacára, a másik akarata ellenére. Nem lehet vele mit csinálni. Az én Facebook csoportom azért van külön, mert ők nem akarnak velem együttműködni. Amit én tiszteletben tartok, csak elvitatom tőlük azt a jogot, hogy az én visaromhoz kapcsolódnak, hiszen egy másik igazságot dolgoznak föl, mint amit én itt egyébként feldolgozom. Ez az ő szuverén joguk. Uh... Valójában elszakadni azért érdemes tőlük, mert semmilyen vonatkozásban nem változnak, de ezt én képtelen vagyok belátni, ez az én bajom. Az, hogy egy. Tehát én, én azt hittem, tudja, hogy mit hittem? Azt hittem, hogy az ön története úgy folytatódik, hogy átadta a feleségének a kaputelefont, ön pedig lement. De nem így folytatódott. Nem így folytatódott, mert ez, én is ezen gondolkodtam, hogy majd ott találok egy papírt, és akkor majd elkezdem nyomozni, hogy arra az én nevem miért került föl, és függően attól, hogy, de aztán rájöttem, hogy én nem akarok vasárnap reggel fél kilenckor egy szerencsétlen riadni... Vagy... O okay, nem hangolapján 12 éves gyerekkel... Jó, ne nem valószínűleg 12 éves igen. volt, tehát azért, azért itt álljunk meg, tehát azért... A hang nem hangolapján, elhiszem, hangolapján... Nem tudom, jó, rendben, lehet, rendben, lehet, a valaki nem előtte, nem, tehát én ezt nem feltételezem a Fidesztről, de én egyetlen dolgot tudok önnek mondani, és ez most aljas példa lesz. Én az mondal, a Navracsicssal, a Gyurcsány Ferenccel, a Dobrev Klárával azért beszélgetek, mert van egy csomó dolog, amiről csak úgy lehetett... Van egy csomó dolog, amiben csak úgy közel beszélgettünk. Nem biztos, hogy sikerül. De ha lement volna, és elkezdett volna vele beszélgetni, dacára, hogy képtelenségnek tartotta volna, meg vasárnap reggel, hogy jön ehhez. Ma lehet, hogy egy olyan ismeret birtokában lenne, amilyen dolog birtokában nincs, miközben picit sincs lebaszorintva. Uh, Oké, okay, rendben. Uh, jó műsor, folytassák. Én De tökéletes, nem tökéletesen el, mert... értem azt, amit mond. És a felesége egyébként hogyan tudta tovább menedzserne a beszélgetést? E, Nézle, nagyon ügyes volt, mert tulajdonképpen így, így nem mondott semmit. Tehát erről, hogy megyünk-e szavazni az volt, hogy lehet. Azt nem tudom, hogy az a kérdése hangzott, hogy kire fogunk szavazni, nem beszéltünk róla utána. Én nem akartam tényleg, egyszerűen magunkat nem akartam ezzel a témával terhelni, mert ez olyan súlyos. Tényleg, vasár, tök, tök szép vasárnapunk volt, van gyönyörű. három gyönyörű gyerekünk, mentünk ide, oda, amoda csak annyit hallottam a válaszaiból, hogy ő ilyen sem. Tehát éppen nem tette rá a telefon, mert egy illadelmes asszony, de, de nem mondott semmit. És könnyű volt rá venni, hogy átvegye? El, könnyű, könnyű. könnyű. Megtud... A meg tudom érteni Abszolút meg tudom érteni. És nem azt mondom, hogy legközel menjen le, csak azt tudom mondani, hogy van egy sor szituáció, amit nem lehet egyébként másféleképpen megoldani. Ez a Kéfejancsi. Ez a Kéfejancsi üzenete. És a Facebook csoporttal kapcsolatban is ez az üzenetem, nem lehet abba hagyni, mert hogy az emberben van egy olyan vágy, amelynek a megszűnte mást is jelez, nem csak egy érdeklődés hiányt. 01, és 036, hét Mi lesz, ha emil vagy akár én is, ki akarunk egyszer a játékból állni, mindkár gyújtam már a repülő. S úgy alakul, hát odafent száll ki, És nem érdekli az eltően Sem a kabinban röpkedő furcsa tárgya, Csak kilép is, nincsen alatta semmi, Beteljesíteni egy vágyat Nem megy, nem tudom akarni már Nem megy, nem tudom akarni már Nem megy, nem tudom akarni már Nem megy, nem tudom akarni szóval... már És úgy persze, hogy leesik onnan De még nagy. Oda, kint és benne... Jó reggat! Nagyon jók a zenék! Nagyon jó! Egyszerűen a szírusod tetszik! Jó, örülök, köszönöm! Amit induláskor az út együtt tett oda, de még egy kicsit... Nem megy! Nem tudom akarni már! Nem megy! Nem tudom akarni már! Nem megy! Nem tudom akarni már! Nem megy! Nem tudom akarni már! Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lesz ezzel az előválasztással, hogy mi lesz a karácsonyjal, hogy mi lesz az új Hogy Tényleg zseniális dolgot sikerült nekünk itt közösen kitalálnunk egy hallgatói telefon kapcsán. Döntsön úgy a szombati választmány az MSZP-nél, hogy Jábor Benedeket juttatják ki. Akkor az MSZP megmutatja azt, hogy van benne olyan erő, ami arról az x százalékról, ami bennük van, sokszorosára tesz őket alkalmassal. Ha nem, békeporaikről. Hogy nézzük, hogy mennyire lesz majd konstruktíva a demokratikus koalíció az önkormányzati tárgyalások folyamán, és mennyire lesz tisztában a momentum azzal, hogy szavazói között sok fialajános van. Emberek, hol vagytok? 0614890999 és 063677116 egy ma este nagyon messzire jött ember az Aquarium Club volt lakájában. Bakács Filipov Önök meg én, ha minden igaz, szeddán nem lesz időlebonyolítású kejfejjancsia, hogy a jövő héten hétfőn sem, és aztán péntektől kezdve jövő péntektől sokáig. De most még szól. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Senki semmilyen gondolattal nem akar előállni? De leülni is lehet. tetszett esni a horogról. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Én az iránt érdeklődnék, hogy a archívumot meg fog javulni valamikor. Dolgoznak rajta tudtommal, hogy fog-e megjavulni, vagy nem fog, halványgőzöm nincs. Na, sajnálom, mert én így tudom, csak meg egyszer, egyszer meg fog javulni, tehát efelől ne legyen kétsége. Rossz gombot nyomtam ki elnézést. Egyszer meg fog javulni. Minden esetre ez egy átmeneti állapot, hogy az egész élet, de meg fog. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Inkább kérdezni szeretnék, még mondani, nem hallottam sokat a műsorból eddig, hogy így európai kitekintésben jobb oldal versus közép vonal hogyan értékelték, hogyan értékelődöttek? A hallgatók se, van. hogy én azt mondtam, hogy Orbán Viktor egyelőre emlékeztet a farkasházi féle kobályási kerni, hazánkban világhírű. Igen. Tehát amire az Orbán számított, tehát az Orbánnak az a helyzet, és ezzel, nézze, hogy ez mindig így lesz -e, vagy sem, fogalmam nincs. De most 2019 május végén úgy tűnik, hogy hihetetlen hazai tapasztalatokkal rendelkezik, de ez őt momentán nem jogosítja fel arra, hogy nemzetközi vizeken ugyanezzel a szabadsággal hajózzon. Most így tűnik. Hogy ebből az ország mit fog majd tapasztalni, az nem annak a kétharmadnak lesz majd a bűne, akik megtették ő tanízterelnöknek. Engedjettünk. Jó, hát köszönöm igazából, őszinte szóval... Senki. Adhatjuk, egyébként azért, azért nagy... Igen? Tehát én azt gondolom, hogy európai fejjel gondolkodva egy kicsit örülök ennek az eredménynek, hogy megnyugtat mondjuk így. De, de azt gondoljál, hogy maga az első, vagy emlékezetem szerint egy kezemmel meg tudom számítani, de nincs, nem kell hozzá öt újam, Hogy legyen, lett volna annyi telefonáló, akik európai vonatkozásban is beszéltek volna mindarról, ami egyébként hazai vonatkozással is bír. És mindez hatalmas mértékben magyarázza azt, ahogy Rákász Béla, vagy az én Facebook csoportom működik. De néha én is. Tehát az európai kitekintésünket már nehogy a Navracsis Tibor jelentse. Nem azért, mert a Navracsis Tibor rossz, hanem azért, mert saját magunknak is rendelkeznünk kéne egy kitekintéssel. Igen, azt nem értem, hogy azt gondolom, hogy sokat utazunk, vagy többet legalábbis, mint sok évvel ezelőtt, úgy nagy általánosságban, és hogy akkor ez például miért nem... Erről a bizert -e? tudná önnek hosszan beszélni, hogy vajon uh, nem arról van szó, hogy van egy réteg, amely többet utazik, miközben egy óriási réteg van, aminek az életében semmilyen változást nem ad be. Uh -huh. hát, én személy szerint azt gondolom, hogy azért ennek van, akkor is van egyfajta ilyen lecsatornázás. Vagy, hogy mondjam, ugye Jó, de azt ne felejts el, nem ez ennyi. nem lesz egy elegáns hasonlat, hogy hány olyan arab vezető van, akik Oxfordban tanítanak, vagy Oxfordban tanulnak, aztán visszavennek az arab országokba, és egészen más elvek alapján édik az életüket, mint amilyen tanulmányokkal felvérteződtek Oxfordban, Cambridgeben, és különböző részein Angliának. Az emberi természet az egészen Ez igaz, idealisztikus gondolkodásra hajlamos vagyok. Nem teljesen, gondolom, mert az, az, amit ön felvetett, az egyáltalán nem idealisztikus. Az, amiről ön beszél, ugye erről ír minden felvilágosult sajtóorgánom, hogy keserédes öröme lehet Orbán Viktornak, mert amit elért Magyarországon, azt nem érte el Európában. Igen, igen. Illetve most úgy tűnik, hogy nem érte el Európában. Igen. Miközben egyébként tévében, rádióban, kormánypárti oldalon gőzerővel próbálják megmagyarázni, az egyelőre lehetetlen. Nézd, az nagyon rossz érzés lehet. Tehát én ám Rázágostossámú erről nem gondolom azt, hogy hülye. De mi, amikor nézem, mégiscsak azt gondolom, hogy hülye. Hogy ez hogy oldja föl? Nekem is nehéz pillanatai vannak zuglói parkolás, Ferencvárosi parkolás ügyben. Nem azért, mert hazudok, hanem azért, mert próbálok valahogy úgy mérlegelni, ami egyébként nem lenne, hogyha nem lenne szerződésem. De ezt ez persze nem én ítélem meg, ezt önöknek kell megítélni, csak most mondtam valamit, amit egyébként eddig nem vallottam be, de eddig is lehetett tapasztalni. De az embernek az az igénye, hogy az igazság az fontosabb legyen, mint a pénzügyi elköteleződése, az egyfolytában bennem van, hozzátéve, hogy soha semmelyik polgármester olyan mondatot nem mondott, mint amilyet szüleink időnként mondanak, hogy amik az én kegyeremet teszed addig. Csak rajtunk múlik, hogy milyen viszonyt alakítunk ki a valósággal. Igen, az nagyon szintén megéljük a hétköznapokban és helyenként ijesztő, hogy emberek ebben hogyan veszítik el a fonalat. Abszolút, ebben tökéletesen igaza. Igen. Mondhatnám úgy is, hogy barátaink, akiket még tovább is akár barátainak tekintek, és nem de nem tudom megmagyarázni az évrendszert. Teljesen Ezzel, Ez Ettől nem érzem jó magam. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, üdvözlöm! Azt tudja, hogy az életem mondata volt az előbbi az ugroi parkolásra kapcsolatban. Azt mondhatom, mert nagyon régi hallgató vagyok. De nem én tudom, de, hogy... de, de semmi újat nem mondtam. Féle nem tudom, volt-e önnek szerencsétlen az ATV műsorába, csak egy pillanatra volt, is belemész? Volt, volt, volt, ott, amikor elhangzik a Marine Le Pennek a győzelmi beszéde, és akkor azt meri mondani a Speaker, hogy lehet, hogy jó eredményt ért el. Az, az, az pont ugyanaz, amit most az MSZP csinál. De figyelj, figyelj ugyanezt mondta, de tökéletesen a Hompola ült mellettem, és azt mondta, hogy ott ülnek az M1-en, és közben nem beszélnek a német zöldek előretöréséről. Ott Elég állt, az. Na, a, de a Fidesznek a, a médiájáról, hagyjuk már meg. De, de, hogy... de gondoljon csak abba bele, hogy nekem milyen könnyebbségem van. én egy külső ember vagyok. Ugye én nekem nem nehéz ez, most nem illojalitás. Én csináltam műsort Német Szilárddal, és csináltam műsort Német Sándorral. Abban benne, benne volt annak a feloldozhatatlansága, hogy ma az ATV működik, és mégis nincs ma ennél jobb. Az, hogy ez van, ezt kell szeretni, ezt nem mondtam, de mégis ezzel kell tudni együttműködni. Mindannyian olyan dihotómiában működünk, szerencsésebbje, nem. Amit, amiről úgy kellene próbálni őszintén beszélni, hogy közben az ember utána ne, ne érezze magát szar alaknak abból adódóan, hogy bemegy a munkahelyére, ahol szembejön jön a főnök, és azt mondja, karcsikám, hallom, tegnap elárultál. Még egy mondottam lenne, hogy... De érti, -e, amit mondok? Igen, igen. Nem tudom, hogy láttál, hogy hogy jött le 56,5-ről, hogy jött le 52 ará a Fidesznek a szabadati aránya. Nem. Látta Bajernak az arcát a hív tévébe esetleg? Nem, nem, nem csak a végét láttam. Érdemes az... lett volna. Érdemes lett volna. Az 52 az nem olyan sok. Végre kiment valaki a nap alatt, és nem e, nappelra és kinézett az a, erre szalul, amit az MSZP nem tesz meg 25 éve de a hornóta biztos, hogy nem. Jó, egy szavazattal vannak a kétharmad alatt, azért az egy óriási eredmény. Én értem, de egy egész más kávéház, akkor is. Tehát nem az 52%-os eredmény az, az egy, nem egy, ugyanaz, ez, ez, mint ez, a háromnegyed. Nagyon jól beszél, maga a kávéház ugyanaz, a hangulata más, nem a kávéház ugyanaz. A benne levőknek a viselkedése más. Az, egész... az attitűdjét nem fogja tudni ennek az országnak megválasztani, megváltoztatni, mert az olyan, amilyen. Hát de látja ez egy az... alapvető kérdés. Én azt gondolom, hogy az attitűdjét lehet megváltoztatni, magát a kávéházat nem. Ezek szerint ő fordítva gondolja. Úgy gondolja, hogy a kávéházat meg lehet változtatni az attitűdjét nem. Én azt gondolom, hogy sajnos nem, ez még mindig a kádár népe. Akár mit csinál velük. Ez még mindig ugyanaz. És azért lenne szükség arra, hogy érdemes, hiteles emberek, és nem ilyen mint ez a Szanyi, meg az összes többi képviseljen, akármit is, mert csak akkor lehet valamivel szembesíteni a Fideszt, hogyha hiteles és érdemi emberek, és azt mondják, amit látnak, és nem azt mondja az ATV-nek a riportere, hogy lehet, hogy a Márin Löppen nyert, úgy kb. meg már elmondta a beszédét a győzelemmel szemben. Hát nem mondom, hogy legyen megengedő, mert én értem azt, amit mond, és nem is fogok ellene beszélni. Ebből az hát, egész amikor a való, tudni a valós... főzni valamit. De amikor letagadjuk a való... az egyértelműt. Hát Römdekázzinak a lehető világok, világok legjobbik. Erre, erre mondta azt a Gyurcsány, hogy, hogy ezt az eredményt ezt egy sajtódiktatúrában kell értékelni, mert ha bár a Bildnek azt mondta Orbán Viktor, hogy hát ma is öt újság gyalázta őt, az a struktúra, amivel ma a magyar média működik, az nem egy szabad média. Ezt mester munkával megteremtette a Fidesz, de ezt szabadságnak nevezni, médiaszabadságnak, az a kisvárosi rakendról csak ne legyen az a vége a. Zorbá Viktornak, mint a Ralph Amikor megszerezték, miért adták el mégis a szabadföldet? Ami a vidéklapja volt, amit bármi, Mert ha úgy tévedek, akkor a hét ennek az országnak vidéken él. Még a Budapesten is tartozkodik, a dugóból látszik. Jó, e -e, ebben önnek formálisan igaza van, de maga a Szabadföld nem volt egy harcos politikai naplap sohasem. Vagy legalábbis a mostani a, formájában nem az? Azok az orgánunk, amiket ma a Fidesz használ a harcos orgánok, azok sem voltak, az átették. Van, akinek ez a foglalkozása. Ebben az országban, ezen az ellenzéknek nevezett oldalon nem azt csinálja senki. Szerintem a százból tíz nem ért ahhoz, amit csinál. Ez az én meglátásom, hogy nem áll megérteni. Ebben, ebben egyetlen dolban van különbségetünk között, hogy az, az újságírás és a propaganda, az nem ugyanaz. Tehát, amit, ember önnek, te, ember önnek, De, de, de am, amit a Fidesz csinál, az propaganda. Ami a baloldalon van, az egy keszekusza újságírás. Ha azt kérdezi, hogy én melyiket pártolom, nehéz szívvel biztos, hogy azt fogom mondani, hogy az újságírást. Mert az újságírásban azt látom, hogy ezek, ez szerencsétlen hülye, balettintézetben megy akkora csípőficammal, hogy hát ez hogyan lehet egy ekkora barom? De az, aki egyébként arra biztatja a másik oldalon, hogy menjen el, mert hogy neki milyen sikerei vannak, mert arra számít, hogy ott milyen kudarcok fogják érni, ez a jobboldali propaganda, az egyik az hülye, a másik az gonosz. De az egyiknek a hülyesége nincs olyan mértékű, mint amilyen mértékben a gonosság, ami egyébként nincs átgondolva, csak úgy van, fizetési borítékkal együtt jár, az megbocsájthatatlan. Megtisztelt idejével. Nem, fordítva volt. Fordítva volt. Az megbocsájthatatlan. 061 48 9, -9 és 0367 16. Egy a legjobb Ez biztos, hogy nem akartam lejátszani. Nulla, tehát egy Le kéne éről. halkítani valamit? Most már jó. Igen, lehalkítottam. Tökéletes. Azt szeretném öntől megkérdezni, hogy végig hallgattaja a ATV-nél a sajtótájékoztatókat. Hát voltam, a vég, végig nem. Az, a, a, a meg, a végig, az, az, az Orbánt végignéztem, majdnem végignéztem a DK-t és az msp t Igen, és a DK-nak a sajtótájékoztatójának a végén, amikor a doblet beszélt, akkor a svábi félbeszakította a bűsort. Azzal, hogy ő a, illetve az Emiliának még rengeteg mondani valója van. Én vártam, hogy mi lesz, a reklámok voltak, különféle kutya, macska nem tudom milyen reklámok, és én kerestem tovább, hogy ez egy műsormegszakítás volt, -e, kerestem a következő adásokat, és az egyesen végig tudtam nézni. Úgyhogy ez úgy engem megle meglepett, tessék? Ezt megértem, de ilyen rendszeresen előfordul, ilyen választási műsoroknál ebből messze menő következtetés nem kell levonni. Igen. igen. Igen, igen. Hát nem tudom, hogy láttam igen, belőle. Tudj, ez az a baj, hogy nekem is volt ilyen periódusom, lehet, hogy holnap megint ilyen lesz. Ugye ez megint, ami bezártságunkkal van összefüggésben, olvasunk mi olyan kávézacban, ami kávét sose látott. Jó reggelt, Jó reggelt fiam, fiam. Én tegnap véletlenül a vidám vasárnapra is odakapcsoltam. Hát olyan kőkemény Fidesz propagandát nyomtak, hogy a szám tátva maradt. Egyszerűen nem értem, ez hogy ez hogyan össze az ATV és a Sándor Pásztor ige szintése. Egyszerűen nem értem. Erre azt tudom önnek mondani, hogy én ezt egyszer bemutattam a Kejfejáncsikban, akkor egy tízes skálán nagyjából egyes visszhangja volt. Nem tudom, ezeket meg lehet valahol hallgatni, ezeket a beszédeket. Egyrészt egy meg lehet, ez konkrétan azt követően volt két vagy három héttel vagy egy hónapon belül, meg nem mondom, melyik napon. Ugye két beszélgetés volt egy, volt egy beszélgetés Németh Szilárdal, az bezérigazgatóval és az édesapjával. Az egy nagyon hosszú beszélgetés volt, hogy a hetek című újságban Németh Sándor kiállt a Fidesz, illetve elsősorban Orbán Viktor mellett a Szerhentini jelentéssel kapcsolatban, és én ennek az ellentmondását próbáltam valamilyen módon megmutatni, két teljesen őszintén megnyilvánuló, de elsősorban német Sándor által őszintén megnyilvánuló valaki, mert hogy német Szilárd azt mondta, hogy ő nem olvasta ezt a e, dolgozatot, és egyébként se lett volna túlságosan szerencsés az ATV misors struktúrájában elvesznem, hiszen ezt már korábban megtettem, és nem lett neki jó vége, mert meg most ott dolgozol, nem hiszem, hogy ez, ez elegáns lett volna, de Németh Sándorral egy kifejezetten őszinte beszélgetés volt, amely számomra megrendítő volt, a hazai nemzetközi sajtóba tízes skálán egyesre került be, az önök által kiváltott visszhangja egyes volt, most pontosan ugyanaz van, és okoz meglepetést, nem tudok mit mondani. Ez egy ilyen, ez egy ilyen kenta úr. Bor borzasztó. Köszönöm szépen. Hát, hogy borzasztó vagy nem borzasztó? Szerintem nem borzasztó. Ha valami jelző, akkor inkább azt mondanám, hogy fura. De hogy borzasztó lenne, azt nem gondolom. Fura. Fura. 061 és 9 Kevés szó esett a nemzetközi dolgokról, két beszélgetés lesz erről, egy holnap Nemes Gáborral, egy pedig Navarcs és Tiborral. Ezek kifejezetten emiatt készülnek, hogy önök mit lopnak ebbe bele pluszban. Az én Facebook csoportom és Rákász Bélának nemzetközi kitentkintése nincs. Nekik ablakuk csak befelé nyílik. Hát ott is gyakran tűzfalakra. Férjétes nehézség, bennem ott van a saját Facebook csoportom, és ott van a Rákász Béla, de mindent elkövetek annak érdekében, hogy csökkentsem a mértékét. És ez természetesen másféleképpen Horváth Éterre is vonatkozik. Sokunkra. Mindenkinek megvan. Ezek nem feltétlenül démonok egyébként... Vannak ismeretek, amelyeknek a birtokában, látszólagos birtokában kényelmesebb élni. És az emberek szeretnek kényelmesen élni, hát ezt a jogukat nem lehet elvitatni tőlük. A világ ismerete, az a rengeteg kétség, amit a világ ismerete okoz, az az embert felzaklatja. Ki akar felzaklatottan élni teljes élete hosszában? És hát ki dönti el, hogy ez így van, vagy úgy. Ők meg rám mondják, hogy én a tűzfal. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, Fiatal úr Kuzmány István vagyok. Engem az zavart kifejezetten a tegnapi választási eredmények ismeretében, hogy azt hiszem erről már szó is esett, hogy a nemzetközi tekintés például Romániára abszolút kiesett, Miközben ott is, ha megnézzük a választási eredményeket, egy abszolút meglepetés is született. Hiszen van egy, hiszen van egy harmadik párt, a, ugyanúgy, mint a Németországban a zöldek, Romániába igen csak előjöttek, és több mint 20 százalékot értek el a választásban. Kik ők? Ők a Romániáért mozgalom és a, és a plusz szövetség tehát azzal együtt, hogy a kormánypárt, ugye a szociáldemokraták és a partnere, az ugye elvesztette a választást, sőt, ugye a partnere az be se került a, az Európai Parlamentbe, de az abszolút meglepetés az, hogy ott 20% felett. És ezek a pártok mit szeretnének? E, hát aki, ez a, akiről beszélek, a harmadik párt ő abszolút a liberális frakcióhoz csatlakozik az Európai Parlamentben. Tehát ez egy érdekes, Hát azt hiszem színfónak is neveztető. Az ön az valamivel magyarázható? Én ott születtem, és Magyarországon élek már több mint 20 éve, de mind a mai napig követem a központi román sajtót, ami hát klasszissal jobb, mint a magyar természetesen sajnos ilyen szempontból. Mert én azért is sajnálom akár a népszabadságnak a megszűnését többek között, mert hogy a magyar újságokban jelenleg külpolitikai rovat az mint olyan nem létezik. Tehát akár Románia vonatkozásában persze fontos a határon túli magyarokkal foglalkozni, de ez nem foglalkoznak vele az újságok, vagy az online média se, hogy egyébként mi történik valójában. És mi van az RMDS-szel? Mert ugye én csak azt hallottam, hogy a magyar lakta településeken nagyon sokáig hihetetlen alacsony volt a választási kezd. de aztán itt elvesztettem a fonalat. Hát most az van, ma reggel 91-néhány százalékon állt meg a számláló, hiszen nagyon közel 500 ember szavazatát várják külföldről, mivel akár Münchenben, akár Olaszországban, akár 5 órát álltak sorban. Igen, én a londoni szérül, sort láttam. A londoni sort, igen, pontosan. Tehát még azokat a szavazatokat várják. Most az RNDS ilyen 5,20 valahány százalékon áll. Hát, hogyha ott uh, úgy tűnik az eddigi számlálások alapján, hogy nagyon egy irányba, pont ez az új pár irányában mutatnak a szavazatok. Uh, tehát ha, ha ott mondjuk történetesen drámolyan kevés szavazott az RMDS-re, akkor épp hogy bejut. Vagy egy icipici esély, van rá negatív esély, hogy nem jut be. De jelenleg 5,27%-on de még számolják a nemzetközi vagyis jobban mondva a külképviselten lévő szavazásokat. Nagyon jól tette egy telefonát, köszönöm szépen. Én is, minden jó. Viszont... Figyelek, önök mind tudósítóim, de ha gondolják, akkor én is az önök tudósítója vagyok. Egymást tudósítjuk. 06148-999-93671161 99 9 óra van mindjárt, de ez nem kell, hogy Önöket befolyásolja, 06148909999 és 063671161, figyelek ha van mire. vánok az előződdel mi volt? Húha. Maj újság. Jó, ja, igen, utrönnek lenni jó. Köszönjük, igen. az utrönnek lenni jó. Ez egy generösszellítés. Nagyon szépen köszönöm, hogy találták. Nagyon szépen köszönheted. Budapest. Budapest. Betombúskeség szürkes szemek. Boccia jó büszkeség könnyes szemek. Wagon félelem éles szemek. Büszkeség szomorú szemek. Egy testdartás A rakannak én szerintem, hogy elindítsam a zárózenét? Szökkent bajtás, Tattam és az Ne felejtsék, hogy ma este nagyon messzire jött ember lesz az Akvárium Klub volt lokájában. Félnyorszló Bakás Filipov, önök meg én. Szerdán egyelőre úgy tűnik, hogy nincs kejfejancsia, hogy a jövő éten, hétfőn és péntekense se. Ked, ked csütörtök péntek, ked szerda csütörtök. Összesen hat műsor van még a mai kívül ebben a fél évben. Hello. Jó reggat! Ki ez a hompola? Egy csomószor hivatkozott rá, de a nem tudom. A Köszönöm. Nagyon szívesen. Van néhány felettes énem, közülük az egyik. Azt szeretném kérdezni, hogyha egy felvidéki magyar szavazott a, a Magyarországi listára, akkor az Szlovákiában nem szavaztak. Elvileg azt hiszem, hogy nem. De most érté, ért, ért, ez, ez tipikusan az az eset, amikor nem szeretnék olyasmit mondani, amiben azt gondolnám, hogy nem, de a kétségeit nevelem szüntesse meg. Jó, csak úgy ott ö, nagyon a határon van a, a, a magyar képviselő, a felvidéki, és azzal, hogy most itt a határon túliakat beszavaztatjuk ide, pont a kinti képviseletetől veszük el a lehetőség. Azt önnek mond, hogy a, ha csak valaki én... ért hozzá az telefonáján, az én válaszolat ne vegyem érvadónak, inkább nem is mondok semmit. A. A. A. A. Teljesen egyértelmű, hogy egy európai polgárnak egy szabadata van csak. Ki van zárva, hogy ugyanaz az ember több helyen is szavazhasson. Hello, turist, in Budapest, Hátják, milyen érdekes, hogy ezt a hajós András számot például már átírta az élet, hiszen nincs lánc hidrádió. I am a student, I am 23, I study sociology, on the very famous, at the short science university. Hello, boys, on the right side. 06148909999 és egy ahogy csökken az intenzitása a telefonoknak, úgy tervezem egyre hamarabb berakni a Last Train Home-ot, de ha igényt tartanak rám, hajrá, csak ahhoz telefonálni kell és valamiről beszélgetni. Méghozzá nem csak azért, hogy múljon az idő. 0614890999 és 0636771161, ma 2019, május 27-e, hétfő van és 8 perc elmúlott reggel 9 óra, ismét borult ég alatt. Jó reggelt! Halló, jó reggelt! Az előző telefonáshoz uh, annyit szeretnék hozzá finom, hogy igen, ez egyik neurologikus pont, éppen ez, hogy a felvidéki magyarok, két helyen is szavazhatnának. El kell dönteniük, hogy melyik az. Csak ugyanakkor ennek a döntésnek az ellenőrizhetősége ez a kérdéses. Erre nem született jó Igen, e, e, ezt is hallottam. Igen, ez, ez volt. Egyébként jogos az észrevétel, valóban így magukat elvágták ezzel készítserettel Brüsszelben. Köszönöm, köszönöm szépen. Én, én köszönöm more kings, because Hungary is a parliamental democracy. Hello, Hello on is on the right, right side. side. Elindíthatom a záró zenét 06148909999 és 0636771161. Jó reggelt, Horváth Péter, hát ne haragd, hogy ezt meg, te olyan vagy, mint egy ilyen ticszabad egyetem ezelőtt 40 évvel. Olyanokat mondasz, hogy csak elállílod az, az illékonyítal, az étel vagy az ACV-re, vagy Kenta úr, vagy tovább megyek most, hogy az előbb egy számot, Bejöttem az internetbe, hogy mi a súra, hogy egy vasárnap, egy gyerekek nevű együttes van, életemben nem halltam először, hogy közben már 2013-2011-ben koncertesztek, ott kell ülni az a, a internetbe, hogy mindig ilogatni, amiket mondt, és az össze, tanul egy csomó dolgot. Ez egy fantastikus. Hol, egy fra hol francia vagyok, korságban vagy? Én most itthon vagyok. Éppen, most, most most itthon vagyok. Na, akkor este találkozunk. Egy, még, persze, hogy még egy mondatot engedj meg, hogy a hajóstiászóz, és az is eszembe jutott, hogy egy vagy két, egy évvel ezelőtt pont a ott a egy pár szó beszélgetés. Azért tettem, hogy a hajós mindig mondta, hogy János, beszéljünk a politikáról. És úgy szerintem, én, én nekem nagyon élveztem a Hajós a beszélgetést és minden nem akart vele újjabbat megibesztélni, meg, meg, meg és nagyon tetszettek nekem. Na úgy, hogy este jövök. Há, hogy... szabadságra megyek Jó regetj, Jó Én is arra szavaznék, hogy legyen újra hajósandás. András. Köszönöm Igen, Ez lehetség arra szavaznak, hat nap van még hátra, és nem lesz hajós adres. Üdök neked egy mosolyt, expressz. Mozgóképek, fekete-fehérek, felemelt fejjel körülnézek. Egy 1 4, 8, 9, 0, 9, 9, 9, és 0 36, 7, 7, 1, 1, 6 hét 6 7 1 Örül neki Jó reggelt. Jó reggelt Sranc Én most vagyok. Tegnap este én is kapcsolgatom a HockeyVB és a választási műsorok között és teljesen egyértelmű Palik László a Prémát tegnap este a finnek mellett, aki VB győzelem mellett. És azóta is bennem van, mert ez, ez valami elképesztően sírálmas volt. Szóval. De euh, mi? Ez az, az, az, az, az csak azt nem, nem tudom, egyszerűen szavakba önteni. És csak azt tudja, ki látta. Jó, hát, add ő... előnnek, hogy az, abban az a fantasztikus, hogy durván egy fél évvel ezelőtt fent a Normafánál összeakadtam a Palikkal, egy CBA-ban, ami rendszeresen de akkor kivételesen a Kompola is ott volt, aki a barátnőm. És durván minimum egy hármegyed órát beszélgettünk, hogy közben nem léptünk ki a CBA-ból, és az ő életéről volt szó, arról, hogy a hogyan nevelje a két gyerekét, miközben a Marsjanikó itt van és hogy ez neki mennyire nem hiányzik az itteni jelenlét, és anélkül, hogy meg tudnék hosszabban nyilvánulni, mert láttam valamint a TV2-ből, de az nem mérvadó, egészen hihetetlen, hogy a palik milyen gyorsan revitalizálható volt abban az értelemben, amit ennél bűveben nem tudnék elmondani, miközben fél évvel ezelőtt, ha azt a beszélgetést látta volna és hallotta volna, azt semmilyen módon nem tudta volna összefüggésbe hozni azzal, aminek a kapcsán most Ez egy csoda. Én, én ezt mind megértem, és egyszerűen nem értem, hogy mi, miért van erre neki szüksége. Tehát egyrészt szerintem, mint televízió, ez az én véleményem, televíziós teljesen tehetségtelen, de ezt mondom, ezt csak én mondom. Szóval ezt nem értem, és ez, hogy felhangom, mint egy bucsúba egy ilyen kikiáltó ember ott áll és és kiabálja az eredményeket és mutogat, szóval én egyszerűen tudom, tudom a magyar médiának jelenlegi állapota, de, de szóval tényleg mindig van lejjebb, tehát nincs megállás, mindig van hova süllyedni. Inkább rácsodálkozunk, lejjebb nincs. Nem mondom, szóval, és annyira nem azt mondom, hogy nem aludtam tőle, de mikor fölkeltem, fölébredtem reggel. Tehát ez volt az első gondolatom. Még mindig bennem volt ez az egész élmény, hogy, hogy, hogy vajon egy embernek miért van szüksége erre, miért csinálja ezt, hiszen boldog család, van Van rá válasz, ne, nem lenne könnyű előhozni belőle, amikor mi betűrgettünk durván fél éve, de az, az több is volt ennek, de szerintem nem volt több, akkor azt be kell, hogy valljam, hogy abban a politika egy tízes skálán alulról verte a hármast. És ezzel együtt nem unatkoztunk. É, Tehát é, nem é, hoztuk é, szóba a feleségét, é, é, é. mármint a hogy milyen műsort készít. Van rá válasz, ha én most fölhívnám, az provokációnak fogná föl, és nem lehetne lebonyolítani. Nem tudok segíteni ennél jobban önön. Ne és ne védekezz. Nem életed, nem életed. Jöleged. Te is Ö, ezt a számot nem akarnám megszakítani, de az ogloi önkormányzat választás eredménye az valamit azért mutat? Én azt gondolom. Mert? Hiszen kiszámoltuk, hogy Momentum, meg egyebek ö, többen lettek azok az emberek, akik összetudnának fognak. De az országgyűlési választások is ezt mutatták. Hát túl Csaba fölényesen győzött. Értem, csak a Karácsony Gergelynek ezt, hogy referálja. Ezt most nem értem ezt a kérdést. Ez lényegében annyi van, hogy ő, ő mit mond erre a zuglói választási eredményre. Hát én a Facebookon Hiszen... a az ő reagálását a tegnapra, nem találtam semmit. Leggöl. Hát ez szerintem probléma. Hiszen, Nézze, a párbeszéd és az MSZP együttműködésére nincs magyarázat. Arra nincs. Ebbe Tehát Lényegében az eredmények mutatják. Nem, Tehát... nem az eredmények. Egyébként sincs rá magyarázat. Tehát feltenné egy kérdést a karácsonynak, akinek tökéletesen ki van a négy kereke valamivel kapcsolatban, amiről pontosan tudja, hogy arra nincs jó válasz, nem hozza az ember. Tehát hogy mondjam, állandóan körbe táncoljuk ezt, és az a kérdés, hogy ha van egy olyan politikai realitás, amelyet ő így állapított meg, akkor mit csináljak vele, ha azt mondom, hogy ez sose volt politikai realitás, vagy hogyha volt, akkor ezen változtatni kell, de hát süllyedő hajót nem hagyja el egy kapitány. Ebben igaza van, de lényegében neki mindenképpen felelni kell erre a eredményre, tehát hogy mondjam. Tehát lényegében belekerült egy olyan helyzetbe, ami... Ha belekerítette vissza. magát. Ja, igen. Igen, igen. Így pontos. Igen. igen. Nem lesz Így őszinte. Ebből... Nem, nem lehet őszinte. Tehát egyszerűen kizárt. Értem. Igen. igen. igen, igen. Sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy de az uglai eredmények azok mindent megmutattak. Tehát. Jó, de ez óriási Lényeg... kérdés, hogy egy gyurcsányék milyen önmérsékletet tanúsítanak a tekintetben, hogy át akarják írni a választási földrajzot az önkormányzati választásokra. Hát ebben bízom, hogy nem. Hát ön bízik, de azért... a, a, a, a, a szocialistákban nagyon nagy a félelem, és a szocialistáknak az öntudata az egy gyufás dobozban elfér. Jó, de hát... Ki hallott Tóbiás Józsefről, meg egyebekről. Nem, Tehát, igen, nem, nem, el, nem el, érdemes el, nevekre szedni. Figyeljen, egy olyan párt, aminek van egy, egy sorrendje, és abból adódóan, hogy nagyon rossz eredményt értek el, a sorrend náluk nem számít semmit sem, akkor oda egy messziről jött embert kell küldeni, és meg kell kérdezni, van, hogy kik vagytok ti, ahol a harmadik megkérdőjelezheti a második helyét, mitán az első nem indul, és így a második az első, és akkor valaki betelefonál, hogy ha a harmadik lehet a második, akkor a negyedik még nem lehet az első? De ez teljesen És adján. ugye ezt a Jávor Thát Benedekre azért. kérdezi, és akkor azt tudom mondani, hogy ha lenne egy tiszta pillanata az MSZP-nek, ami most nem könnyű, ott abban a két osztályban, ahol Ize. vannak, akkor a Jávor Benedeket megtennék, és ott egy olyan gesztus gyakorolnának, amit szerintem, ha megfelelően el tudnak szórni Kejfej Jancsitól az AT végig, még megfelelő időben, akkor egy olyan tesznek, ami megmentheti őket. Igen, nálam is ez volt a dilemma egyébként, tehát pontosan, hogy MSZP, vagy, tehát a, pontosan nem láttam a, a, hogy mondjam, tehát nagyon... De azt választan... gondolja el, hogy legyen egy olyan döntés az MSZP-nek, hogy egy olyan embert hagyjon meg a listán, aki ráadásul nem is az ő pártcsalád, nem is az ő pártjukhoz tartozik, az MSZP-nek olyan mély identitás válsága van, amivel kapcsolatban az ember tényleg azt gondolja, hogy meg kéne, hogy szüntessék magukat, és valamilyen formában újra alakulniuk, mert a gyurcsány látható módon nem fogja őket kímélni, az egy, az, egy az egy olyan érzelmi kapocs, ami nem felejthető, és jelen pillanatban nem úgy tűnik, hogy észhez tér az MSZP. Lényegében az egy, -egy sértődött állapotban van, amelyben, tehát lényegében szétszakította hát a pályát. Igen, igen, tehát a Gyurcsánynak a sértettségét adnak a 60%-át maga okozta. Tehát önmagát megsértette, Izan, és most az azt Izan, lemeri Izan. máson. jó Csak hát Ez ő érdelem. egy olyan politika tehetséges ember, hogy még az idegyógyászt is megbolondítja. Tehát az idegyógyás is elgondolkodik azzal, hogy most tulajdonképpen kit kéne gyógyszerelni, őt vagy a Ferit. De most politikai Izan. értelemben, tehát nem, nem személyeskedő. Nem, nem, nem, nem is szabad, tehát tényleg. Ö, ö, egyébként meg én azt gondolom, hogy mindent megmutatott az uglói választás. És a karácsonyi gergőt ezért kéne megkérdezni szerintem, hogy mit de, gondol erről? De mit, de, de, de miről mit gondol? Hát például arról, hogy... Ő főpolgármester a... jelölt, ő, ő zuglóból lelépőben van. Ja, értem, ja igen, ja, hogy igen, megy. Aha. De azért lényegében ebbe a pártszövetségbe tartozik, úgymond. Hát nem lényegében, oda tartozik, igen. Hát innentől kezdve neki biztos, hogy van valami mondani valójával kapcsolatban, hogy vajon mikor ezt megcsinálta, akkor vajon mi a következő lépés számára. Az, amilyen módon a pártok, amikor összeülnek, és az egyes embereket megteszik oda, ahova egyébként megteszik polgármesternek, ö, országgyűlési képviselőnek, egyemekben, tehát amikor ilyen jelöltállítás van, de most ez éppen az önkormányzati választásoknál, szerintem jobban jár, ha nincs meg önnek az a hanganyag, ami jó, ahogy az alakul. Ezek az eredmények nem ilyen gyönyörű nászi ágyon alakulnak ahogy én ezt tapasztalom. Jó, nyilvánvaló ilyen füstös szobákban, meg egyebekben, nyilvánvaló. Hát Tehát, nézze, az, hogy megállapodtak, meg, meg annó. Jó, csak hát de... az a kérdés, hogy ezt nem, most, nem... most felrúgják-e, illetve változtatni akarnak-e, és ha igen, akkor milyen alapon? Mi lesz azokkal az emberekkel, akiket kiraknak, miközben korábban bent voltak? Hány újpesti történet lesz, amikor hirtelen valaki rájön arra, hogy megfenyegették? Nulla egy négy 9 és nulla harminc hét egy hat Jó reggelt! Jó reggelt! Beszélgettünk Szerdán a Kalipszóról, amikor a... Jó reggelt, a... És okay. ugye kérdeztem, csak a Gulyás szóban, hogy mi van. Ő itt egyébként parotán a DK elég rendesen behúzta. ő én Palotán lakom, tehát új Palota, Lákos, Barat, új hely. És a DK azért elég rendesen odarakotta a másik oldalnak. Tehát uh, itt, itt én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon szépen... Teljesített a DK, és én a, én a DK-ra szavaztam, egyébként meg kell mondjam. De tehát, most jön, a, jö, jö, mondta, most... hogy a momentumra, Köszönöm. ennyi. Köszönöm szépen. Egyébként, hát most nézem a saját kerületemet, a 12. kerületet, ott, ha összeáll az MSP, a DK és a momentum, hát az még mindig valamivel kevesebb, mint a Fidesz. De nem sokkal. Nem, hát az a választási logika, ami most van, az ezt a szörnyű szót kényszeríti ki az összefogás, mert egyébként ez nem összefogás, ez nem tudom micsoda. Ez a három párt, hogyha összeadódhatna, miközben ez ugye nem egy matematikai művelet, akkor az kétszázalékkal lenne a Fidesz alatt. Ez csak úgy zugló kapcsán mondta, hogy ott két pártból adódik. De egy párt, tehát ő magában egy párt egyik helyen sem alkalmas arra, hogy kiszorítsa a Fideszt. Nézzük meg a többi érintett kerületet. Azt mondja, hogy Újpest. Újpesten 41 a Fidesz. 12 a DK, 17 fél a momentumot, az MSZP párbeszéd. 9, tehát itt ez a három párt már megveri a Fidesz. De hogy három párt veri meg az egyet. Nézzük meg a 18-ot. Nézzük meg a 9-et. 9. kerület. Fidesz-KDNP 41, DK 20, Momentum 17,5, ez a kristálytisztál, az, mint hogyha Újpestet nem M.S.P. 9, itt ugyanaz van. Tehát ez a három párt megveri a Fideszt. Illetve itt a Fidesz egy kicsit rosszabb, mint Újpesten. A DK Momentum az a sarkában van a Fidesz-KDNP-nek de van körülbelül 3% különbség nézzük a 18-ot 43,5% a Fidesz 20 a DK 13 a Momentum 10 az MSZP Magyarul, hogy ez a három párt sem tudná megverni együtt a Fideszt. Ez 32-33, igen. Épp, hogy ez a három párt együtt kevesebb, mint a Fidesz egyedül. De hogyan lehet ugye azt mondani, hogy együtt? Tehát ezek nagyon nehéz dolgok, ezeket nulla hat és hat egy hat egy Jó reggelt. Öregelt a fidesz nem megverni kell, hanem megreformálni, úgy, mint az Európai Uniót. De ezen kéne. De, de, ho, de a, hogyan kell szervizbe vinni a Fideszt? Szervizbe vinni? Ezt nem is értem. Hát, hogy lehet megreformálni a Fideszt, könyörgön? Hát úgy, hogy például nem lopjanak ennyit. A szívj a, a, a, a, a reformálásnak. Uh -huh. Hát akkor ugyan, hogy jöjjön a messzire jött emberre, mert majd az egyes szavakon akkor hozzá fogunk tudni beszélgetni. Tehát, hogyha valakit megtanítunk arra, hogy ne lopjon az, ha önnek reformálás, akkor szerintem valahol az alapoknál kell majd kezdeni a magyar nyelv és irodalom órát. Jó reggelt! Jó reggelt! Önáról. Nem vagyok gép közelbe, megcsinálj nekem mondani, hogy a zuglóban mi lett az eredmény? A zuglóban nyert a Fidesz. Az oké, de hogy többiek, hogy alakultak hozzá képest? Többiek, hogy alakultak hozzá képest... Azt mondja, hogy... Fidesz 38, DK 20, momentum 18 és fél, MSP párbeszéd 11. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon szépen. Jó, reggat. Jó reggelt. Hát ugye ez tény, hogy a Fidesz az megint megnyerte a, a választásokat, aminek ilyen kicsit tudok örülni, hogy a Momentum, meg hát és a DK is ennyit erősödött, viszont a Jobbik gyengült, és most már Budapesten nincs szükség a Jobbikkal való összefogáshoz e, arra, hogy mondjuk a önkormányzati választásokon... Legyőzék a Fidesz. Hát ez persze csak matematika, meg az is kérdés, hogy a momentum hajlandó-e Oké, okay, a... de most mit kezdjünk a... azzal, a... hogy ön azt mondja, hogy most már nincsen szükség rá, miközben korábban se volt, ugyanakkor a jobbikhoz való viszonyulás az elvi kérdés. E... Azt hát, gondolja, akkor... hogy bele van az öntve, be van öntve a húslevesbe annyi jobbik, mint amennyi bele van öntve. Most hirtelen kiderül, hogy nincsen szükség ennyi sóra a húslevesben. Hogy vonja ki a húslevesből a már belevont sót? Hát, euh, igen, Tehát ez, ez, ez ugye matematika most, Kérdés Hát ez masse. matematika, de azt el tudja képzelni, hogy nekem milyen érzés volt Gyöngyösi Mártonnal együtt ülni az ATV-ben, amikor megkérték, hogy legyek moderált? Hát, nem tudom elképzelni, hogy hát végülis el tudom képzelni, nem lehetett jó, nem? Fegyelmezett voltam. Igen. Olyan voltam, mint a... Karácsony, de csak egy műsor erejéig. <foly0> Nem, nem, lesz egyszerű, Hát most tényleg az a kérdés, a Momentum nem biztos, hogy szeretne összefogni, vagy nem tudom mi erre a jó szó. A, Én ezt értem, a de, értem, de a, a Momentum tisztában van-e azzal, hogy kicsit most olyan, mint a felfújt Luffy? Tehát ebben lehet kevesebb levegő is, a Momentum annyi szavazó tud maga mögött, akik jobb hiány mentek oda, hogy nem Igen. tudni azt, hogy a, a valójában a Momentumnak mi az igazi mérete. Igen, én, én Ráfér keresztül. a 44-es cipő, egy másodteszt tüvelem. Itt vagyok. Rosszul cselekedtem. Mit csak érzed, hogy megnyílt a föld? Ártatlan ember vagy, aki még embert sem ölt. Büntetről szó sincs, ne, ne megint a bajt. Jutalmad az lesz, ha valaki megbüntet majd. Minden rendbe jön, szerel. és ne védekezz, tönkre azt, amit tönkre tesz! A nyár meleg, a tél hideg, nem éri meg, nem éri meg! Hiába vagy, hiába vagy! Binn az álom, de benned az agy! Nullára csökkent az esélye annak, hogy Élő, legjobb, ha magadra lősz. Add meg magad, úgy talán csak bűnhödni fogsz. Arccal a sárba, ne kérdezd, ne tiltakozz. Minden rendben jön, Szeretném. és csak az történt, hogy beállították a vérnyomásomat, és én ehhez képest össze-vissza a gyógyszereket, illetve nem tudjuk, hogy össze-vissza, de kvázi magas vérnyomásom volt, most pedig teljesen, tehát ilyen száz alatt vagyok. Tehát az, hogy én így vezetek műsort, arra nincsenek szabak, mert elvileg így kéne vezetni műsort, hogy de ráadásul kiderült, hogy én két olyan gyógyszert is szedtem, amely magyarázná, hogy mitől van ilyen alacsony vérnyomásom. És akkor azokat a doktor úr közölt, hogy ne vegyem be, és akkor azokat nem vettem be, de az elmúlt héten ugyanolyan vérnyomási adataim voltak ezen gyógyszerek nélkül, mint amilyen vérnyomási adataim voltak ezen gyógyszerekkel. És akkor most meg lett beszélve, hogy akkor én meglátogatom őt, és próbálunk tenni valamit annak érdekében, hogy ne szűnjön meg a vérnyomásom. Elnézést kérek. Jó reggelt. Jó reggelt. Én voltam az előbb, és még annyira tartottam, Elnézést. hogy elmondom, semmi probléma az égvágot. Uh, hogy én is ugyanúgy szavaztam, ahogy ön, hogy igazából még tegnap sem tudtam, mikor mentem szavazni. Hú, én, és... én eldöntöttem valamikor csütörtökön, vagy nem tudom, mikor. Ja, hát én még két farkúakra szavaztam az ön, a tavalyi parlamenti választáson. Most eztán rájöttem, hogy szegényekre hiába szavazok, mert nem valószínű, végül is, is jött, nem én, a én amit áll, látok abból a két nőből, akik ott vannak a párt élén, akik hihetetlenül okosak, de uh -huh. abban nem vagyok biztos, hogy ők érzékelik azt, amiről mi beszélünk. Uh -huh. Hát én, én is emiatt a Momentumra szavaztam, és örülök nekik, hogy végül is kettőn is bejutottak. Jó, csak azt annak, mondom még egyszer, hogy az a gond, amit ön megfogalmaz, vagy amit én korábban megfogalmaztam, uh -huh. az azt gondolom, hogy Donát Annát, és Cseh, Katalint minimálisan befolyásolják. Hát értem, igen, igen, Tehát értem, ők most értem, nagynak hogy... érzik magukat, és úgy gondolják, hogy nagyok. Ilyen párt, hogy nagynak érzi magát, és nagy, egyetlen párt van Magyarországon, az a Fidesz. A többiek azok a bilibelógot kézzel ébrednek, miközben volna igény arra, hogy nagyobbak legyenek, de nem nagyok. Meg még egy dolog van, tudják, azért 2018 és 2019 között nem telt el annyi idő, amennyi a választási eredmények különbségéből most látszik. A DK nem ennyivel jobb, az MSP nem ennyivel rosszabb, a Momentum nem ennyivel jobb. Hát a, a jobbik az ennyivel rosszabb. Ezt mi így, magyarok hozzuk össze, de hogy, hogy ezt ne kérdezzük. Ez olyan, mintha egyik nap jól főzne a maguk felesége, a másik nap meg rosszul. Vagy ugyanúgy főzne, de mégis az egyik nap ízlen -e önöknek, a másik nap pedig nem. Azt hiszem, hogy ez jobb példa. Mm. Jó reggelt! Jó reggelt ön, fiela úr, ha megkérdezhetem, milyen ő, politikai válítótságuk az az, irányult, ki hát kire szavazott? Nincs, nyilván. Egyrészt nincs politikai beállítottságot. Ez foggalmam nincs, hogy milyen politikai beállítottság, de van. De hát elment szavazni? A Momentumra szavaztam, de ezt mindjárt elmondtam Köszönöm pár tétlen. napja, azt, meg azt, ez volt. válasz. Ez van. Köszönöm. Nagyon szívesen. A madarakat hallgatom, de Önöket is hallgatom szívesen. Most már itt ragadtam. Jó reggat. Én a DK sikerénél még arra is láttam, hogy ez a mérhetetlen gyúcsány nézás, ez teljesen kontraproduktív volt, és mondjuk annak, hogy undorító, de szerintem ez is egy... Egy oka lehet a DK-sikerére. Még én is rajta, pedig a hát én is momentumra szavaztam. Megnézem, hogy ez én vagyok. De ha én voltam, akkor abbahagytam. Jaj! Nem könnyűm rá rázágostón sem olyannak lenni. Kiszeli Zoltánnak se könnyű, mm -hmm. és hát ilyen hozban Krekó Péternek lenni se könnyű. Elnézést, a Ceglidit nem szeretem. Egy ilyen politológus félével tegnap is töltöttem időt, mert a Honpola hamarra végzett a népszavánál, így aztán hármasban voltunk a Filippovval. Nagyon sajátos volt, leültünk a Dunakorzó teraszára, ezt ilyen termék megjelentés, mert odáig jutottunk, hogy ezünk fagyit. Hogy van-e fagy? a Dunakorzóban, nem tudom, mert oldalt van egy ilyen izé, ahol sorok állnak és adnak fagyit, de ott ültünk egy asztalnál, ahol nem jött oda a pincér. Egyetlen egy pincér nem jött oda. Aztán egy bizonyos idő után úgy döntöttem, hogy akkor én bemegyek és megnézem, mi a helyzet, akkor kértem három gesztőnyepürét. Akkor mondták, hogy, hogy elviszem mert mondtam, hogy nem, ezt így teszem meg, csak átmegyek a túloldalra, mert nem jött egy se. nem mutatott nagyon nagy meglepetést a pincérnő, tehát mint hogyha lettek volna már ilyen, ilyen elemek, mint én. én, képesek így felhasználni a szabadságot. Aztán mondtunk, hogy nagyjából egy óráig, az volt egyáltalán nem jött pincér, akkor átvittem, kaptunk műanyagkanalkot. Amerikában vannak ilyen éttermek, hogy csak úgy ott vannak, és akkor italt lehet kérni, de a kaját maga viszi az ember, ez a következő fokozat lesz a Dunakorzóna. Kérdezte a nő, hogy adjon-e szatyrot? Hát mondta, mindegy szatyrot átnék a túloldalról, oda, a teraszról oda ezt a három gesztenyepülőt. Megettük, elbeszélgettünk, pirinéni aztán eljöttünk. Bora csak se kellett adni így. Filipov kimozdult ebből a körből. Van még durván egy negyed óránk abban valamit csinálunk. Hallgatunk, zene szól, most éppen hallgatunk. Önök is, én is. Külföldről valaki akart telefonálni? Úgy látom, megfogantam, amit mondtam. Jávor Benedeket az Európai Parlamentbe, a petíció szerzőjével. Valaki kitalálta ugyanazt, amit én. Nem tudom, ki, -e, ki a szerző. Persze, engedély petíció aláírása. De hogy írja van a petíciót? Sokan vagyunk, hogy az MSZP párbeszéd listájára Jávor Benedek bejutatása miatt szavaztunk, arra kérjük ezért a rekordolási valasztás eredményt előre mszp hogy a globális klimakatasztrófa kellős közepén adja a megszerzett mandátumát a lista negyedik helyen álló Jávor Benedeknek, aki a zöldügyök egyik leghitelesabb képviselője és az elmúlt öt év legelismertebb, legkeményebb dolgozó magyar-európai parlament képviselője. Jó, hát beírom. Doktor fiala, János, e-mail címem, dörr, igen, telefonszámok, ahhoz semmi köze, tárgy az izé, mindig azt írom, szöveg, beleegyezem. Küldés. Elküldtem, hogy kinek küldtem, fogalmam nincs. Milyen korsori gondolataink vannak? mi sorban, hogy akkor kiderült, hogy négy DK-s jött ki Brüsszelbe. a DK-se volt olyan nyira felkészülve, hogy a holnapjukon csak az első három helyet. Igen, a, a, a, a Honpola beszélgetett a Filippovval erről, de hogy miről beszélgettek és mire jutottak, azt a diszkréció meg kell, hogy akadályozza. Tóth Bertalan tartja az eredmény, de nem mond le. Gyakorlatilag ugye az, hogy nem mond le Tóth Bertalan, annak az MSP esetében szinte már semmilyen jelentősége nincs. Szóval nem rázza meg magát az MSP, akkor az, tehát egyszer, egy párt, amely felszámolja saját magát, miközben nem lenne muszáj azért, az elképesztő. Ez a Nigel Farage, és hát azért szintén pár jelzít, ki tud, az egész Brexit. Egy perc múlott, kettővel múlott, hárm, tíz. Már nincs nagyon sok időnk. Minden nap kísérleti visor, minden nap utolsó adást. ne felejtsék, hogy este nagyon messziről jött ember lesz. Néppárt lesz a legnagyobb, aztán Szozdemek, liberálisok, zöldek. Hogy vajon az LMP mit él meg, arról fogalmam sincs, de nem nagyon érdekel. És ezekben például nem fogom Siffer Andrást. De Ungár Pétrecső. Szungárnak is kéne egy kócs, vagy kettő. A zárózené előtt én már olyan nagyon zenélni nem akarok, a zárózenét pedig nagyjából négy perc múlva indítom, addig csönd lesz. Hát illetve nem lesz csönd a telefonján. 061489, 0999 és 03677161. Ennek képes valami önkorrekcióra a Fidesz, akkor megpróbálna maradni a néppárnak? Jajjj... Elfolytunk! Csak nincs értelem hamarabb abban gyni perccel, perc a műsorot. Talk a little Szegény Rákász Béla elérte az, hogy ez a rengeteg hozzászólás, meg nem tudom micsoda, ami az írásához van, tehát ahhoz sincs kedvem, hogy elolvassam. Pedig hát ahhoz már nem is tudom, hogy mit kell elérni. Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt. Tehát kéne ezt az adót. Én Mis? csak interneten nézem. Hát nem lehet egyébként Budapest, Budapesten kívül fogni. De interneten. Hát interneten, igen. De hát most kinek van internete? Hát a sok vidéki öregasszonynak valószínűleg van. Hát ebben nem tudok segíteni. Ezt a bar... De van egy Darvas László nevezetű ember, azt, azt valamilyen módon a hóna alá kaphatná és elvihetné valahova. Mi lesz velük szegényekkel nélkülen a hónapokon keresztül? Szegény, darvas, meg a többiek, Vámos úr. Meg ez a gulyásdóra, ki egyébként vagy nő, vagy sem. Meg lehetnek árnevek. Meg a Rákázbéla, ezek így együtt. Ugye Naima mondaná, szép kis triumvirátus vagytok ketten.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 Jó reggelt. Jó reggelt, érdekes lenne, hogyha megszavaztatnál, hogy hábor Mi új helyi. De nem akar megszavaztatni. Nem akarja, akkor ne szavaztassam. Nem. Egyébként ez, nagyon, ez azért sem, mert az új helyivel szemben egy kifejezett igazságtalanság lenne, ha ezt megszavaztatnám. Tehát amikor én azt mondom, hogy, a, hogy az MSP a Jávar Benedeket küldje ki, az egyetlen egy módon, csak még miatt férhethető lesz az e-mailem, amit küldtem, egyetlen egy módon magyarázható, nevezetesen azzal, hogy szombatra választmány hívott össze a, az MSP hogy a szanyi legyen vagy az új helyi, miközben teljesen nyilvánvaló, hogy az új helyének kell lennie. De hogyha ez az MSP számára kérdés lehet, akkor viszont legyen az ajábor. Ez az a logika, ami mentén én megfogalmaztam a gondolatomat, mert egyébként egyetlen egy név szerepel az én fejemben, az új helyi István. Pont. Nincs mit megszavaztatni. Mit szavazzunk azon, hogy a második másodike? Arról szavazunk, hogy mit jelent az MSZP-nél az, ha valaki második. Azt, hogy az MSZP-nek egy szavát nem lehet hinni. Hogy ez egyébként ráborul az újhely Istvárra, és hát az az újhely Istvánnak az egyéni problémája. Nem szívesen lennék ma vezető MSZP-s politikus, de azt kell, hogy mondjam önöknek, hogy ennek a veszély azért nem nagyon fenyeget. Jó reggelt. Jó Tagányi vagyok. Ha ez így lenne, hogy az előbb mondta, akkor én a Jávor Benedek helyében nem fogadnám el a helyet, mert nem a csinálná az MSP, hanem a közönség miatt. És ez méltánytalan, úgyhogy nagyon sajnálom a Jávor Benedeket. Vele érzek. És ha van egy olyan foglalkozása, amiből megél és eltartja a családját, az ő helyébe soha többet nem mennék semmilyen párt közelébe. Jó, rendben van, azért szerintem azért nagyon messze ne gurítsuk el a tekegolyót. Szóval az, hogy az MSZP párbeszéd főpolgármester jelöltje a karácsony, azt gondolom, tudják így a műsor végén, hogy többet gondolok a karácsony... Most már nem indítom el az Árizonet, mert közben 9.55 lett. Tehát én többet gondolok a karácsonyról arról, semmint hogy ő az MSZP és a párbeszéd főpolgármester jelöltje, mert aki egyébként az MSZP és a, a párbeszéd főpolgármester jelöltje, az akár egyébként méretét tekintve a puzsér is lehetne. Azért én ennél a karácsonyról többet gondolok. 57-ig tartunk, Laci? Jó, hát akkor másfél percünk van. Valakinek van még egy másfél perces gondolata? azon Mindálazzan által kíváncsi vagyok, hogy milyen nézettséget produkált ez a szombati műsor. Mi ez még egy civilapályán szombaton? Jöjjenek el a messziről jött emberre. Ha van hozzá, kérdünk. Most már csak egy egy perces gondolatra van idő. 45 másodpercen percen belül már semmilyen gondolatot nem engedélyezek, mert úgyse tudják befejezni. Tehát mint a bolgár gyönyörű, aki azt mondja, hogy rövid leszek. Hát, aki azt mondja, a bolgár gyönyörű, hogy rövid lesz, 4 kor, az 6 kor még adásban szokott lenni. Dörök fialajanos Ha minden igaz, akkor holnap találkozunk. Placites. Rekamé, reklám következik. Sokszor mondják, hogy 500 vagy 1000 forint ma már semmit sem ér. Nekünk nagyon sokat számít.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 tamogatás.civirádió.hu